Sziasztok! Ez itt egy újabb filmbarátok express, szuper, különleges és imádnivaló kiadásunk. Üh, hát most már nevezhetik igazából ezt egy ilyen Netflix üh, sorozatnak is, üh, amiért még talán egy jogdíjat is kérhetnénk. Minden esetre, hát hogyha már Netflixet mondtam, ugyanúgy a Nárkózhoz hasonlóan, itt van egy másik tiszteletbeli filmbarátok tagunk, Black Sheep. Sziasztok! És én vagyok még itt, Gergő, ketten vagyunk itt, és hát beszélni fogunk nektek már, nyilván megint kitaláltátok a borítókip alapján, hogy a Stranger Thingsről lesz szó. Az első évad, az még ugye tavaly nyáról jött, és akkor, hogyha jól emlékszem, így a kultúrmissziónak a jegyében, akkor is én beszéltem róla először, és végül is azt hiszem, mindenkit rávettem az adásban arra, hogy, hogy kezdjem bele Fredit. Mindenképpen neki nagyon, nagyon ajánlottam, ő utána mesélt is a sorozatról talán, meg Black Sheep is utána rákapott. Én is utána néztem meg, igen. Így van, és nagyon-nagyon jól tették meg, ahogy sokan mások is a világban, tehát elképesztően, hogy mekkora jelenségén nőte ki magát ez a sorozat. Tehát így, ahogy, ahogy van ugye a Walking Dead, meg van a trónokharc. Ezeknek kellett azért egy ilyen három-négy évad szerintem, legalább három évad, amíg itt tényleg egy ilyen akkora gigászi jelenség lett, mint a Stranger Things egy évad alatt. Tehát, hogy szerintem te is érzékelted az Black Sheep, hogy... Abszolút, és egyébként kicsit féltem is a második évadtól, mert úgy voltam vele, hogy egy évad, egy, tehát egy nagyon jó évad még lehet mázni. De Igen. két nagyon jó évad, az már azért, tehát ott már azért van tehetség. Igen. És ugye most említetted a Walking Dead-et, tehát hogy ettől, tehát a Walking Dead a második évadánál még nem tartott ott, mint a, most a Stranger Things szerintem. Mm. nem, az inkább a harmadik évadára nőtt. Igen, előtt, ott a harmadik, negyedik szerintem. évad volt brutál erős, és hogy mi lehet belőle, azt most ne, ne beszéges <gül> Arra majd visszatérünk két hét. Igen, az ez egy más, <gül> nagy, másik és nagyon-nagyon hosszú téma. Ja, de mindegy, tehát visszatér tényleg, ugye nyáron volt a premiér, tehát én emlékszem arra, hogy, hogy kijött az első évad, és akkor hát én nekem a két nap volt kb. Lehet, hogy még annyi se kellett, azért, hogy annyira ráfügtem a dologra, és tényleg annyira imádtam. És utána tényleg szépen lassan így a, az internet rákapott, tehát tényleg szépen lassan ilyen min mén nőtte ki magát, meg egy igazi ilyen kis popkultúrális jelenségi a Stranger Things. És hát Nyilván mi miatt a nostalgia meg az, hogy, hogy nagyon jól vissza tudta adni azt, hogy milyen gyereknek lenni. Uh -huh. Tehát az, hogy ezek, ezek a nagyon gyerek megoldások, hogy a gyerekek nyelvén magyaráztak meg egy csomó mindent, tényleg ezt az upside down-os dolgot, meg a, tényleg így a gyerekeknek így kis is baráti társság, így de minden nagyon könnyen bele tudott kerülni az ember, és, és tudott vele azonosulni, mert nagyon emberi volt, nagyon kézzelfogható volt az egész, a misztikus elemek ellenére. És, és nyilván mellettem nagyon kreatív volt a világa, szerintem a sorozatnak maga a mitológia, a látványvilág nagyon profi volt, izgalmas volt az egész, nagyon jó volt a zenéje neki, uh -huh. jó volt az introja, és úgy, úgy, úgy általában, úgy, úgy, úgy, úgy az ember egyszerűen szerette. Hát már maga az intro olyan volt, hogy nem tudtál megnyitni egy weboldalt sehol, <gül> hogy ne ezt a, a betűtípus, vagy hát nem is betűtípus, hanem ne ezt a, ezt a stílust lásd, hogy mindenki uh -huh. így írta ki mindent tehát már ebből is látszik, hogy tényleg pedig aztán most tehát jó sorozat intróból tényleg annyi van Igen. már lassan minden sorozatnak nagyon jó az intrója, és ez, ez tényleg nagyon elkapta ezt az egészet tehát ez az egész neonos, tehát annyira annyira jött az egészből a 80-as évek és ez egyébként a második évadra szerintem még fokozottabban volt Igen. Uh, igaz, mert itt aztán még rátettek egy lapáttal és nagyon jól lát neki tehát ez, ez abszolút igaz, és, és tényleg miután lezárták a storyt az, az is egy tök nagy előnye volt szerintem, hogy, az egész vannak, hogy, hogy azért ez az egy ilyen kis kentén, ilyen kis, kis egész történet vagy Nyilván visz, nyitva hagytak pár történet szálat, hogy lehessen folytani a végig, egy sorozatról van szó, de úgy, hogyha véget ért volna ott a sorozat, akkor azt mondtad volna, hogy igen, tehát elégedett vagyok. És, és nem biztos, tehát hogy jó nyilván rajongás miatt szeretné belőle többet látni, de maga a történet nem feltétlenül igényelte azt, mert tök jól elvarták a szállakat az írók. És akkor ehhez képest ugye, hát ugye több mint egy év volt, amíg elkészült így a második évad, tehát ugye ennek október 27-én vagy 9-én volt talán a premiérje, és hát megérkezett, minden tele volt vele, legalábbis. Én amikor Netflix-e fölmentem, akkor már egy a kurva nagy visszaszámláló volt, így magának kezdőképpen Jó, hát igen, akkor... a Netflix is pontosan tudja, hogy, mire, hogy mit igen. kell nagyon reklámozni, tehát nem hülye a netflix de például volt egy ismerősem az premier előtt, szent egy héttel járt kint Párizsban, és ott ilyen rohadt nagy ilyen metrós, metróban rohadt uh -huh. nagy plakátok voltak kint, hogy, hogy tényleg strangers uh, things, meg, meg ugye nagy panelek voltak ugye a komikonon róla, meg rengeteg ilyen előzetes, meg tényleg tolták ezerrel a, a sorozatot. És hát nyilván az ember a picit megjelde, hogy te is mondtad, hogy uh -huh. tényleg egy év adott, jól meg lehet írni, de folytatni azt. Utána az már, az már tényleg egy ilyen nagyon-nagyon rizikós, meg nagyon-nagyon komoly szerencsejáték. De végül is megérkezett az évad, és ezt még rövidebb évad, hogy idő alatt néztem végig. Tehát ez úgy nézett ki, hogy én hazaértem pénteket délután ötkor, nekiálltam nézni, és hajnal kettőkor fejeztem be az évadot. Tehát, hogy én nem tartottam szünetet, én végiggyomtam az egészet, és egyben egyben végignéztem, mert nekem ez még mindig ilyen bosszúállós sztori, vagy hogy mondjam, bosszúállós dolognak hangzik ez, hogy te ezt így lenyomod, de egyébként ez csak nekem ilyen durva, tehát ismerek másokat, akik szintén így darálják a sorozatokat, én nem mm. tudom, én, én még a kedvenc sorozataimat sem tudom így ledarálni, de <gül> hát ez van. Én nagyon rá tudok örülni. Próbálok arra utani, miattam késett ez a beszámoló, mert még én megnéztem egyszer, azon a Gergő megnézette volna tízszer. Hát mondjuk. Gergő megnézte kétszer, meg, meg az első évadot is utána még megnézte egyszer, így felkészülésképpen. Gondoltam, hogy azért kéne erről csinálni adást, mert na, szed, kaptunk is ezzel kapcsolatban szerintem kérdéseket, hogy, hogy lesz a Stranger Things, persze, hogy lesz, hogy ne Stranger Things, ivádjuk a Stranger Things-et. A Freddy az ő még lassabban halad, tehát ő ilyen... Hát ilyen, nál azért érthető. Igen, tehát hogy ő talán a harmadik résznél jár, hogyha jól emlékszem, tegnap azt mondta, és hát ő annyira nem siet felem, meg így tényleg őt ő szépen apránként elfogyasztja, majd, majd talán meghallgatja ezt az adást is egyszer. Vagy <gül> talán még idén. De mindesetre, hát akkor szerintem beleválhatunk igazából, hogy milyen is volt az az évad. Így járóban amúgy mondhatom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon nagyon élveztem ezt az évadot. Voltak benne gyengébb dolgok, de, de igazából az elsőt se azért szerettük, mert tökéletes volt, mert egy olyan megfoghatatlan, krisztusi eljövetel volt, hogy a megváltó szállt lekezni, hanem egy szörnyen szórakoztató sorozat volt, egy állati erős hangulata, és itt ezt szintén hozták. És... Nagyon erős karakterekkel. Tehát szerintem, ami a leginkább megfogta az embereket, az egyrészt az a amit mondtál, meg ezek a karakterek egyszerűen annyira jól el lettek találva. Tehát a színészek is kiválóak, tehát mindenki, nagy, jó, hát főleg a kisgyerekek, azok, azok fantasztikusan jók, és annyira jól működik köztük a kémia, ugye olyan jó volt rögtön a, még az első évadnál vagyunk ott az első résznél, a, ahogy kezdődik, amikor Dungeons and Dragons-t Igen, és, igen. Ugye öt perc alatt felfestették mind a négy karaktert, és, és rögtön már, amikor egyiküket ugye elrabolják, a, a, az el, tehát a, ha jól emlékszem, már az első rész elején elrabolták a vil. Azzal nem, indított nem tököltek. És hogy már őt is egy, te tényleg öt percig láttad, de valahogy érezted, hogy, hogy ő is csapattag. Nem az volt, hogy most őt elrabolják, és ő lesz az a plusz egyedik, mint a másnaposokban, tudod, aki mindig, igen, mindig a, a tetőn marad. A aki, igen, aki, aki mindig alul van reprezentálva, mert sosem <gül> szerepel igazán, mert senkit nem érdekel. Tehát ott, itt Wild is érdekes volt. És azért az ilyen karakterírás az egyrészt sorozatoknál nagyon fontos, mert ugye itt nagyon hosszú ideig kell, hogy működjenek ezek a karakterek, meg hát azért ez nem gyenge dolog. Ez hát, nagyon bravúros írás. Igen, tehát, hogy ugye kétféleképpen lehet karakter, vagy nem háromféleképpen tulajdonképpen, tehát, hogy cselekszik valamit az a karakter, elmond egy monológot, vagy pedig berakod más karakterekkel. Tehát, hogy ja. tehát e, e, ezek, a, ezek a fajta interakciók vannak, és én ebből nyilván valóan legjobban azt szeretem, amikor így összekerülnek. A bosszú állók is pont ettől Igen. működött annyira jól, hogy ott is ott ugye a karakter meg a galaxis őrzőiben, és a, a csapandinamikából adódott minden és uh, itt is nagyon jól felvázolták ezt a barátságot, és utána úgy, úgy nem ismerte azt a kisrácot, csak azt tudtad, hogy vannak -e ezek a karakterek, akiket te szeretsz, és nekik ez a gyerek fontos, és ők vissza akarják ezt kapni. És uh, utána pedig még ugye a vil karakterét még tovább húzták ugye az anyukának, a Joyce-nak a karakterével. Uh, hogy, hogy ugye neki van talán a legdurvább drámája uh -huh. az egész sorozatban, hogy, hogy ott van egy egyedülálló anyuka, két-három visszakban dolgozik, egy egyhuzamban, megállás nélkül, és van neki, egy, jó, van neki egy másik fia, aki nagyon sokat segítnek, és tényleg mindenben számíthat rá, de még így is szörnyen kemény lehet azért, meg hát jó, most most akkor bemutatod itt a szem, személyes témát, engem is édesanyám egyedül nevelt fel. És a testvéremmel, mi is ketten voltunk, vagy hát hárman tulajdonképpen, és pont ebben a szempontból én nagyon hamar bele tudtam kerülni ebbe a történetbe. Tehát, hogy, hogy tényleg ott voltunk hárman, és nekem is volt egy idősebb testvérem, és tényleg nagyon sokszor rá kellett számítanom, vagy édesanyámra, és tényleg ő erőn felül teljesített, és pont ettől a Joyce-t, sok embert idegesített, amennyire így emlékszem. Félre, hát egy kicsit ilyen Picit ilyen túl játszott volt néha, amúgy, de az meg tökérthető volt, mert tényleg egy nagyon kemény szakományt ott keresztül. Hát, hát nem tudom, tehát ez érdekes. Én mondjuk annyira nem olvastam utána, hogy itt melyik karakterhez hogy viszonyultak, de uh -huh. szerintem a Vinona Rider több mint kiváló volt. Tehát az, hogy, hogy egyszer csak elveszik a gyereked, akit. Tehát, tehát az, az nem olyan dolog, amit könnyű szerintem eljátszani. Hogy azt így mondják, van. hogy ezt így kell eljátszani, és ha nem így játszod el, akkor rosszul játszott. Szerintem ilyen nincs. Tehát ez. Én, én abszolút, szerintem teli találat volt a Vinona Rider, nagyon jó volt ennyire jó, mint ott. Én szerintem második nem évadban... láttam ennyire jónak a Vinona Rider. Mondjuk valószínűleg igen. azért, mert nem láttam sok filmben. Szerintem, nem láttad az Alien 4-ben. Láttam, csak volt. nem emlékszem rá. Hát, ennyire abszolút. jó volt az Alien 4-ben. Ah, igen. De igen, és ő is, egy, ő is egy olyan karakter volt, én abban azt imádtam nagyon, hogy az nem adja fel. Tehát, mm. hogy akármi történik azzal a nővel, tehát, hogy hogy tényleg talál valami kapaszkodót, a fényeket, stb., vagy amikor ott kimenekül a lakásból, és tudod, mi ezt, ezt sokszor megcsinálták vagy a sorozatban, hogy mindig kimenekültek az autóhoz, és már be akartak szállni, és el akartak hajtani. Uh -huh. De aztán nagy lófaszt kiszálltak, és visszamentek, és szembenéztek vele, és a Joyce pont emiatt imádtam szörnyel, hogy neki nincs olyan, ami neki gátat tudna szabni. A maximum a fizikai világ, de még az sem mert, hogy átmentek egy ide után már az upside down is, és, és, és már azért izgulta, hogy tényleg elmegy a végletekig, a végsőkig ez a nő, akkor, akkor legyen meg az a is, kapja vissza azt a szerencsétlen gyereket, hogyha már tényleg eddig ennyit küzdöttek érte. És ugye visszakapta az évad végén, ugye az első évad végén, de utána már jött ugye a cliffhanger, hogy ott a, ugye a Will hozott magával valamit a túloldalról. É, ja, igen, az volt egy ilyen, egy apró jelenet volt csak, hogyha hát kicsodtál, akkor nem vetted észre. Igen, igen, ott de... egy, egy, itt a Harry Potter 2-ben ez az egy egyélcsigát, az izé varázslak. Igen, ott <gül> szegény ott Na, upá, Ez egészen más megvilágításba helyezi az egész abszolútámos, nem? Igen, amúgy, lehet, hogy a Roxfordba hogy amit a kisrácot, vagy nem tudom. És hát meg ugye Eleven is eltűnt, ugye a kislány, Miután Na ugye erre, el... bocsánat, erre nem emlékszem, hogy az első évad végén nem derült ki, mi lett vele, ugye? Tehát az nem. a második évadban derült ki, mert ez például nekem már kimaradt. Ö, hogy... Ott úgy történt ugye, hogy ugye az iskolában ugye... Igen, arra a... még emlékeztem, de utána kommandós... nem volt ráutalás. A kommandós ugye utána eltűnt, vagy lemészárolta őket a demogorgon, és akkor utána, amikor megtámadta a... pakker, hogy hívták a fekete hajú kisrácot? A... Ö, aki az azban is volt? Igen, igen, igen, igen. igen. Húha, nem a ő ő volt szos... a Steve? Kurva fe... Mike! Mike volt! A Steve volt a bészból ütésrác, a kedvence. Jó, ja, tényleg, igen. <gül> és igen, tehát a, amikor ugye a Mike-ikat meg akarta támadni a Demogorgon, és akkor ugye belépett az Eleven, és elpusztította végül is, tehát így sublimálta a, a szörnyeteget, és ő maga is eltűnt vele együtt. Tehát, hogy, hogy most uh -huh. ugye nyilván lehetett gondolkodni, hogy most az upside downba került, tehát, vagy teljesen megsemmisült. Meg e, és ugye az évad utána folytatta, hogy az első részben nem is mutatták az időben, maximum a leges legvégén. Igen. Tehát, hogy, hogy addig ugye tényleg azt láttuk, hogy talán egy év telt el az első év, az esemény év e, Pontosan egy év, igen. Igen, tényleg. 1985-ben játszódik egyébként. A és az első a meg akkor 84 84 volt az első. És hát ugye tényleg Halloween van, ugye mondják, hogy tényleg egy éve történt a dolog, Villasz próbálja ugye összeszedni magát, még mindig ilyen ptsd ilyen posttraumatikus stressz szindrómája van. Hú, de fasza vagyok, hogy kibírtam mondani elsőre. És ugye ilyen folyamatos ilyen, ilyen villanásai vannak. Amúgy ezt nem mondtuk, de spoilerezni fogunk, de szerintem ja, igen, ezt már ezt mindenki majd, tudja. Majd kiírjuk a címhez, de hát szerintem hogy, főleg hát az első évad kapcsán ez azért várható Hogy, volt, hogy, hogy, hogy... spoilerezni fogunk, igen, spoilerezni fogunk, végig fogjuk beszélni az egész évadot. Azért És... fölhívom az adást után édesanyámat, hogy csuklott-e <gül> <laughs> Remélhetőleg azért nem puttuk de mert már vannak ennyire rutinos hallgatóink, vagy azok is, akik esetleg csak a Stranger things szeretnének hallgatni valami kis kiegészítő dolgot, akkor ők is megtanulják ezt, de majd a címbe beleíratjuk Fredivel, mindegy. Tehát, hogy ugye tényleg ilyen villanásai vannak neki, hogy néha visszakerül az upside downba vagy ebbe a köztes világba, és itt lát egy egy ilyen rohat nagy ilyen füstszörnyet, vagy Shadow szörnyet nek hívják folyamatosan sorozatban, vagy a Kutulu is rajta van. Igen, a Kutulu, vagy, vagy az Alien királynője, nagyon furcsa dizájnja van neki, de eszméletlen, ahogy kinéz amúgy. Mm. Tehát, hogy egy annyira monumentális, gigantikus nagy szörnyeteg az. Tehát, hogy egy ilyet a godzilla tudnék elképzelni, Pacific ja, a Pacific Rim. Hogy a voltak még ilyen dögött. Igen, igen, igen, igen, igen. és az borzasztóan adnám, és ezt is tök jól megragadták amúgy. És, és, és ugye. Ezt a szörnyeteket látja. Akkor ugye ott vannak a, a májkék, ők ugye hárman vannak, ugye még így a vírt leszámítva, és hogy ő, ők ugye pár szóban hozzá kilevönt, ugye Mike az próbálja vele folyamatosan fel, felvenni rádión keresztül a kapcsolatot. Én első nézésre ezt nem is jöttem rá, hogy ezért rádiózik, tehát hogy ugye ezzel uh -huh. foglalkozik, miközben egy csomó visszautalás volt rá. Vagy az első évadban ezt nagyon sokszor elővették, és miután megnézsz az első évadot, és utána megint megnéztem a másodikat, akkor jöttem rá, hogy ennek mi az értelme. Tehát uh -huh. annyira nem voltam felkészült. És ugye próbálja ileven megtalálni közben, ugye bevezetnek egy, hát vagy két új karaktert, ugye megszet, meg a testvérét, a. Mindjárt meg. Is az mond. ügyeletes bulit. Igen, tehát a, a segggal. Már, már nem bulit, mint a film a bulit, hanem hogy a bulit. E, igen. Tehát ő az, aki minden egyes ilyen sztoriban mindig van egy köcsög, akit így ritka, szerintem itt kicsit túlzásba is estek, mert ez a csávó aztán tényleg iszonyú undorító volt. -e. Amúgy tudod, hogy hol volt ez a srác korábban? Nem, de hát szerintem ő volt a Colin Farrell korábban, nem? De nem, a, a de lehet, hogy nem is láttad a Power Rangers-t, nem, a francba, pont nem láttam a, a párat, Na, mindegy. És ő, tervezem megnézni. Ő voltam ugye a főszereplő ott. És, te... és ott is ilyen paraszt volt? Nagyon jó karaktere volt neki, meg jól is játszott a srác. Tehát ö, ott, ott egy tök szimpatikus arc volt, és itt is amúgy nem a színéssel is, volt a volt. Nem, baj. nagyon jól játszott, de még ilyen undorító szerepet. Igen, borzasztóan Nem volt sokszor. egy hálás szerep azért, tehát... Meg, így el meg... tudom képzelni, hogy a, bocsánat, uh, mindig közben de el, tudok, el tudom képzelni, hogy a filmnek vannak ilyen elvakultrajongói, akik így meglátják az utcán és fújognak rá meg ilyenek. Tehát ez tényleg annyira, mint amikor tudod, volt a Harry Potter valamelyik részében az a tanárnő. Igen. Az Ambridge, hogy ő is kapott ilyet a gyerekektől a színésznő. Mm, Mert egyszerűen mm. annyira jól játszott, hogy már túl jól játszott, és ez a srác is szerintem már már gusztus ember volt, de jó, ez kellett a sztoriban. Meg egyébként voltak még ilyen. Túlzások benne azért helyenként, de é, ját, ő tetszik. volt az egyik. Igen, meg, meg hogyha már itt tartunk, tehát a barátok köztén is volt egy csomó ilyen, amúgy, hogy a Szőke Zoltánt, a Berényi alakító arcot is egy párszor így ízé lehorták az utcán, mind hogy mm. hát, hogy lehet ilyen csúnya ember, meg ilyenek, és ilyen van. Tehát, tehát azt az az az az azért, azért nem, nem gondoltam volna, hogy a barátok közt is felmerül majd ebben az adásban, de Hát, okay. ja, hogyha már sorozatokról beszélünk, így. meg igen. minden, akkor, akkor muszáj kitérni rá. Megkerülhetetlen. Igen, és ugye a, a Billy-nek Amúgy tényleg egy nagyon kétdimenziós karakter volt, neki egy nagyon jó jelenete volt a végén, amikor az apja elkapta. Az egy annyira El, para jelenet volt, tehát hogy, hogy tudod, nem, lesz, nem lesz szimpatikus tőle a karakter, de valahogy úgy megértett, hogy mitől ennyire védekező, mitől uh, ennyire erőszakos ez a figura. De ez egyébként ez egy uh, jó jelenet volt, de egy sablonos jelenet, tehát az azban ugyanez volt. Igen, igen, igen, ugyanez. Mondjuk itt szerintem ilyen voltam. Tehát, hogy itt, jobb itt jobban volt. működött. Lehet, hogy azért a karakter többet láttuk. Igen. Jó esélye, igen. Tehát sorozatokban sokszor tényleg azért működnek ezek jobban, mert sokkal nagyobb előzménye van neki. És Ugye fel, ugye behozzák még a, ugye a hugát, ugye Maxet, ő a Mad Max, ugye elkításra rá. az nagyon keresni, hogy ugye, hogy valami van, én nem tudom, mi annak a neve egy játék, és ott ugye első lenyomják, a dustinékat, és akkor hogy mennyire kiakadnak rajta. És uh, próbálják ezt a kis csajt felderíteni, és ő később ugye egy ilyen Love interest lesz. És. Uh, Igazából ezeket a karaktereket helyezik így fel a térképre. Meg ugye bemutatják azt, hogy még mindig működik, hogy ez a kormánylabor, uh -huh. csak most már nem egy ilyen ügyeletesek felirányítja az egészet, hanem én azt hittem, hogy neki is lesz valami vajafüle mögött hogy, de igazából tök normális volt az az orvos is, ja. aki így a villel foglalkozott, hogy ő volt az egyetlen igazából, aki úgy emberként kezelte a Vilt. És ugye mindig hozzá így a kisrácot, hogyha valami probléma volt, hát probléma, hát hogyha volt megint neki egy ilyen epizódja, és Ugye itt vezették be Bobot is, tehát a uh -huh. kedvencünket, a másik kedvencünket, tehát, Sean Austin, ugye, ő neki ugye van már egy ilyen kis előélete a Goonies-ból, tehát ugye így olvastam uh -huh. egy csomó mindent így erről az évadról meg. Volt a Stranger Things, egy ilyen talkshow-t csináltak amúgy az izé, az a Beyond Stranger Things? Igen, az, ilyesmi? annyira az Most láttam van. itt az imdb ben mert közben nézegetem az oldalt, aha. itt közben puskázok, mert nem vagyok olyan felkészült, mint tegergő. Én is mögöttem közben. Aha, igen, igen. És ott, ott láttam, hogy van ilyen. Igen, és azt is megnéztem, hét vagy nyolc epizód, talán ilyen 20 perces dolgok vannak, és akkor mindig egy pár színész, meg a rendezők, a Sean Lee, például, ugye ő a harmadik, negyedik részt rendezte, meg hát ő ugye az Éjszaka a múzeumban filmeket, meg ezeket csinál. Micsoda referencia? Egyik. Hát amúgy csak. Mondjuk nem olyan rosszak azok egyébként. Ne, meg volt neki más ilyen film is, de azt most nem tudom neked megmondani pontosan, hogy még mik. De mindenesetre, hát ilyen fiatalabb baknak készít. Tehát ő az egyik agytröszt itt a sorozat uh -huh. mögött a, a Duffer testvérek mellett. Tehát, hogy ő még így prominensebb szereplő. És ő is részt vett benne a duffer show is, akkor ugye az összes színészbe hívták tulajdonképpen. Egyedül a David Harbour meg a Sean Osteen, nem volt, ők ilyen videófelvételeket küldtek be. Tehát ők maguk így ilyen interjússal nem beszélgettek. De azok is amúgy tök jók. Azt merem ajánlani hogy mindenkinek, akinek tetszett az évad. Én És... az néztem bele az Hasonlónak tűnik ez a Talking Dead. Igen, Talking ja, de hát Deadnek. Uh. De hát az olyan gáz volt, nem tudom, tehát ez akkor annál annál jobb. Hát igazából ugyanaz a, hangvét, ugyanaz a hangvétel, mert hogy igazából izé ajnározzák égre földre egymást. Itt van mire. Hol, ja, mi a igen, ez, a, ez nem, nem mindegy. Igen. <gül> igen, igen, de itt viszont azért van munka. Mert azért itt gyerekek vannak ilyen 12, 13-16 éves korig. hogy tudod ki, közülük a legidősebb a színészek közül, a srácok közül. A, a Lukás, a fekete kisrác, 16 <gül> éves amúgy. Aha. A Vil meg 13 éves talán. Tehát a, a, a kis kis elesett kisfiú a legfiatalabb. És mindegy nagyon, nagyon érdekes, ez csak egy ilyen kis kitérő volt, kis ajánló volt. Ö, és ugye tényleg behozzák a Bob Newby-t, ugye a Goonies-ból már volt előélete, és ugye pont emiatt így egy picit ö, tartottak is tőle, hogy le túl sok lesz az áthallás, hogyha most így samut berángatják a, a történetbe, de végül is nem egy nagyon-nagyon szerethető, nagyon kedves karakter lett belőle. És tényleg az a... Az a a, amiről a gyerekek, hogyha így, így tényleg, nehogy isten, tényleg az maradna, hogy anyu egyedül maradna, akkor ilyen evelő aput akarnának, egy ilyen mostanaput akarnának maguknak. Tehát ez hatalmas szentációs hát volt. Ő egy olyan felnőtt volt, aki belül még gyerek. Tehát ő ugyanolyan, tehát lélekben ő is egy csapattag volt. Igen. Annyira, de, de, nem, de nem csinált hülyét magából, tehát, tehát egy, egy, szerintem megvolt a méltósága az embernek, tehát abszolút nem az volt, hogy ilyen Jánbor Jack, vagy valami hasonló, hmm. hogy így azonosulhatatlan, mert annyira infantilis, hanem, hanem szimplán csak egy, ő egy nagyra nőtt nőrd. Ja, egy mondjuk nice a 80 guy. Tessék, egy nice guy tényleg. Tehát, hogy... Igen, igen. Mondjuk a 80-as években jó, nem volt akkor a videójáték őrült mondjuk, de mondjuk ilyen, ilyen, de ilyen filmbúzi volt. Igen, hát meg minden szeretett. Meg technikában, tech dolgokban benne ja, volt. Ja, ja, mert aztán rádiós volt. Igen, hát ilyen, ilyen, ilyen elektro ilyen pawnshopot, vagy ilyen, ilyen műszerészes dolgokat hmm. javítottak talán, meg adtak el, hogyha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy ja, ez mondjuk is... Ez a rádiózástól kicsit messze van, de minden rádiókkal foglalkozott. <gül> sok, sok minden volt neki, de esetre őt is behozták, és... Ennek is nagyon-nagyon örültem, mert hogy a, a, a Joyce-nak is szüksége volt ennek a karakternek egy ilyen támasztra. Mert hogy ez tényleg egy támasz volt, tényleg egy olyan figura volt, akire lehetett számítani mindig. És ugye még ott van akkor a, a sheriff, ő ugye hát ugye a részvégén kiderül, hogy ugye nála van elevőm, tehát ő vigyáz uh -huh. rá, ugye zárva a világra, minden, hogy ugye ne legyen belőle para, plusz ugye elvégzi a hétköznapi dolgait, és ugye megindul itt a, a rohadás a, a tökföldeken. És ugye itt ez neki lesz kb. a történetszála, meg még ugye ott vannak nancy ugye a, a Jonathan, a, a, a Nancy, a, a, meg a, a gyenge láncelek szerintem, igen, mert... Amúgy ők is aranyosak voltak, amikor már összehozták őket. Tehát, hogy amikor mm. úgy tényleg elkezdtek úgy már egy, együtt úgy Jó, működni, a végén. Hát, a... úgy a közepétől, amikor már úgy elindultak, amikor mm. ott bementek a laborba, vagy mindent, tehát onnantól kezdve nekem működött. Át. Az elején annyira nem. Nekem ne... ott is mindig csak a... Tehát... Az időhúzást éreztem rajta, mm. hogy minden más történetszel annyival érdekesebb volt, mint most, hogy ők összeérnek-e vagy nem. Jó, ez hát azt tudtuk, hogy összefognak. Igen, tehát valahogy ez ezt tökfölösleges volt az egész engem. Sokkal, nekem például, a, a, mondjuk ez de mindenki így van, hogy a Mike-nak, meg az Eleven-nek a szerelme, az sokkal uh, szífe szóló volt. De hát ezt, ja, csak ezt érteni... megparkoló pályára. pályára hát igen, de pont ez... ezért, hogy annyira akarta mindenki, hogy jöjjenek már. Mm. Tehát egyáltalán találkozzanak. Megint... Meg így nagyobb a katarzis tényleg, tehát hogy ez is érthető amúgy írói szemszögből, csak nyilván a néző az, hogy egy idő után elkezd elég A kurvány életben nem csinálnak valamit, Igen. de mindegy, ezzel majd még haladunk. És ugye itt meglépték azt, amire jó, erre már az első évad végén is volt utalás, hogy végül is a Nancy ugye a Steve-vel maradt. És ugye a szegény Steve az meg, hogy próbálta ezt fenntartani az egészet, de ugye a Nancy meg egy, egy hisz is picsa volt. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy nem igazán, pe, pedig a, a, a Steve az úgy látszott rajta, hogy, hogy ugye azt gondoltuk még a sorozatában, hogy ez csak megdugni akar, és kész, de nem így, így látszott, hogy tetszik neki ez a csaj, meg így tényleg igyekszik azért helyrehozni a dolgokat, meg tényleg, amikor seggársz volt vele, akkor oda hogy bocsánatot kérjenek, stb. Tehát, hogy ő azért így ő, ő, ő, is egy, ő is egy tökéletes ember, tehát nagyon, nagyon gani De csinálni. jobb volt, mint az ügyeletes buli. Igen. Ez ugye egy sokkal érdekesebb, meg hogy olyan sokkal több Igen. sokkal rétegeltebb, és ő ugye ezt próbálta fenntartani a Nancy-vel, de ugye nem ment neki egy egyáltalán, tehát a szerencsétlenül folyamatosan utasításokba ütközött. Hát amit ö... ott a részegel levágott neki a csaj, Ó, az, az azért nagyon gusztustalan nagyon volt. Tehát az... Azt, az, ott elhiszem, hogy azt mondta, hogy na jó, hagyjuk a francba az egészet, tehát az embernek ilyet mond valaki, aki elvileg tetszik neki, az, az akkor az felejtős, tehát, tehát az is tök jó végig volt véve, hogy utána nem is annyira örült már meg az egészért, mm -hmm. tehát látszott, hogy az is az első részben voltam úgy, vagy előre szaladtam? Az az, az, az, az első évadban, első rész, bocsánat, első, első részben volt, igen. Első részben volt, tehát hogy ott, ott tehát látszott, hogy akkor csalódott. Uh -huh. hogy uh -huh. azt nem lehet már menteni. Tehát ott tényleg olyat mondott neki a, a lány, ami, ami már utána nem, aztán nem lehetett, ott már csak sót lehetett volna szórni a sebre. Vagy, vagy ez volt inkább a sószórás a sebre. Igen, tehát az, az tényleg nagyon csúnya volt. És tényleg sajnáltam szegény Steve-et, hogy tényleg igyekszik hogy ez szerencsétlen, de de ja, hát végül is így végigvettük az első részt, most már így mehetünk tovább, most már így annyira nem fogunk részekre bontani, mert annyira már én sem mindenre. Igen, tehát ez az, ezt beszélgettük is az adás előtt, hogy ez nem az a sorozat, ami, ami storyban erős. Hm. Tehát ez nem olyan, mint, mit tudom én, a trónok harca, hogy itt részről részre lehet, hogy minden részről lehetne csinálni egy egyórás kibeszélőt. Ja. Ez, itt, itt, itt nem lehet, mert. Tehát én. Amikor ö, ö, ugye végignéztem, én nemrég fejeztem be egy pár napja a második évadot, és, és nem az maradt meg, hogy fú, micsoda sztori volt, de egyébként már az első vese, hogy úristen, mekkora történet, hanem inkább tényleg a itt kivitelezés a volt a profi. Hát természetesen tehát, hogy... a kivitelezés, meg az, hogy, hogy micsoda karakterek. Tehát engem a, ebben a sorozatban egyértelműen a szereplők fogtak meg a legjobban, mert annyira a szívemhez nőttek, hogy most, amikor elkezdődött a második évad, és lement az első rész, így megvolt az az érzésem, mint amikor egy nagyon, nagyon régóta nem találkoztam nagyon jó barátaimmal, és így találkozunk, és így mindent meg akarunk beszélni azonnal, uh -huh. ezt gondolom, mindenkinek megvan ez az érzés, hogy, hogy annyira jól esik beszélni velük, és, és valahogy megvolt ez az érzés, hogy ilyen régi, régi jó barátokkal találkoztam újra, Hm. És ez végig megvolt egyébként az egész évadban. Tehát amikor, amikor nem is a történet haladt, hanem csak mondjuk a srácok, azt hiszem a második részben volt, amikor beöltöztek személyeket. Hát az zseniális Igen. volt. <laughs> és, tehát ezek a pillanatok voltak a, a kedvenceim. Hát meg a ilyen csak pillanatban mi is utottunk bele, hogy úgy készültünk valamire, hogy na, akkor itt ide, és akkor kiderül, hogy senki más nem csinálta meg rajtad kívül, és, így, és ott vagy abban a kínos <gül> helyzet. <gül> Hatalmas volt. És annyira aranyos volt, tehát így, tényleg megint ez a kis csetlés botlás, ami tényleg jellemző erre az életkor, ez a mindannyian átestünk. Hát meg he? amikor, igen, amikor jön a Max, és Igen. akkor elkezd hajtani rá mindkettő. Az Igen. is annyira cuki volt, hogy az körülíratatlan. Tehát a a ahogy ott egymásra próbáltak rálicitálni, de azt se tudták, miről beszélnek, hogy olyan szavakat használtak, amik így jól hangzak, de tényleg nem volt, hogy mit jelentenek, ugye főleg a Dustin, Igen. Euh, akit egy egészen picit azért szerintem itt már túltoltak a második évadba. tehát a, a négy karakter közül nekem a Dustin volt az, aki így most azt éreztem, hogy na, talán itt lehetne megállni vele, de még így is nagyon szerethető volt. Én ezt nem éreztem amúgy, nem? tehát hogy az elején tök jó volt, hogy neki a foga meg minden, és az a, mm. az a hülyéskedés félre, az annyira gyönyörű volt. Aztán amikor meg összetették a Steve-be, tehát hogy, hogy az, nekem, jó, az Az nagyon jó volt, igen. Az, az nekem az évpárosa kb. Tehát hogyha idén lett volna a nice guys, meg minden, akkor is ez, le, ez nekem az évpárosa. Hogy, hogy őket-ketéket, de majd akkor erre, erre rátérünk igen. mindjárt csak... Uh, ugye egy bemutatták az elevennek a hátterét végül is a folytatásban, tehát hogy ő hol volt, eddig ugye hogy hogy az erdőben a, a sheriff, mindjárt, a Jim, ugye a Jim Harper, Jim Harper találtam, igen. és ugye befogad és egy ilyen kis erdei házikóval nevelgeti, és ez is, ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon szép gondolat volt, hogy ugye, ezt már korábban is hallottuk ezt a történetet, hogy ugye a Jimnek volt ugye egy kislánya, aki végül is nagyon-nagyon beteg lett, tehát nagyon fiatal korában meghalt, és ugye ebbe a házassága, utána elég komoly ö, tagadásban élt, tehát ugye, hogy, hogy folyamatosan szedte a gyógyszert, meg ivott, meg minden. Ez, ez itt se gyógyult ki belőle teljesen, de legalább talált magának egy célt, amivel tud foglalkozni és tényleg maga, talált maga ennek egy gyereket, aki ugyan, akinek ugyanúgy szüksége van rá. Tehát, hogy az i meg nem volt jól használva ebben az évadban szerintem, tehát hogy olyan, olyan mint nem tudtak volna vele mihez kezdeni sokszor, viszont amikor a Hupperel voltak, akkor valahogy úgy a kettejüknek ez a ez az összehozás, ez, hogy az egyiknek szüksége van a másiknak, másikra ez nagyon jól érzékeltetve volt Szenzációs Egyet? volt, igen, tőleg az égén. Igen, és hogy a, az e ugye, tehát ő nem volt se apja, ott volt, ugye ez az elmebeteg aki arra vette rá, hogy állatokat gyilkoljon meg embereket, uh -huh. meg mit tudom én tehát, hogy. Olyan a mocsók dolgokat kellett művelni a keze alatt, és akkor ő volt közben a pápa, tehát hogy, uh -huh. hogy bakker, tehát hogy ez nem normális. És ugye ott van mellé tényleg a jim, akinek meg tényleg kell valami vagy valaki az életébe, és így tudtak egymástak egy kicsit segíteni, tehát azok nagyon szép voltak, viszont amikor meg ugye jött köztük a konfliktus, tehát hogy ugye az illetve, ugye egy gyerek azért nem akar tényleg bezárva élni, tehát nem akar egy ilyen egy állatkertben élni, de a Gymet is t -t -t tökéletesen érted, hogy, hogy miért akarja megvédeni. Hogy tényleg egyrészt ott van benne ez, hogy tényleg meg kell védeni ezt a kislányt, másrészt pedig tényleg nagyon komoly veszélyek leselkednének rákint, hogyha, hogyha nem kellően elővigyázatosak. És akkor ez mi a kettőből előtör, és akkor ugye ott, amikor ott ugye a kislány az ajtót, lelakja az egész házat kárt minden, minden, és ott ordítanak egymással, és amikor. a a Jim egy nagyon-nagyon nyers, és egy nagyon-nagyon faragatlan tusko, mert tényleg az. Van neki egy nagyon, nagyon érzéke, érzékeny oldala alkalmanként, de általában ezt nagyon jól rejtegeti. És mikor tényleg ott mondja a kislánynak, hogy eteti, hogy ő, tanítja, és hogy gondoskodik róla, és hogy, hogy a kislány ezt tudja, de ő ennél picit többet szeretne, Miközben tényleg ennél többet nagyon ritkán, vagy ennyit nagyon kevés ember kap meg már alapból hogy gondoskodnak róla, feltétel nélkül. És, és ez egy nagyon-nagyon kemény pillanat volt közöttük. És sajnos nem is oldották fel nagyon sokáig. Tehát ugye ez utolsó előtti részig nem is nagyon csináltak feles. Igen, viszont, viszont amikor feloldották végül, az, az egy gyönyörű szép párbeszéd volt ott igen, az, az, az autóban. Az, tehát annyi, tényleg annyira, tehát szenza, ezek a jelenetek is szenzációsak voltak. Szóval a, a két színész annyira jól... Tehát annyira jól játszották el az egészet, Igen. annyira sok rétegű volt az egész, annyira mélyre nyúlt az, az, az, mérre nyúltak azok a beszélgetések, mindkét fél teljes mértékben érthető volt, egyikre se tudtad azt mondani, hogy neki van igaza, mert mindkettőnek igaza volt. Fantasztikus tehát írás szempontjából, fantasztikus volt egyébként az egész évad, de azok a részek, azok kiemelkedően jók lettek. Igen, tehát hogy ez, ez abszolút igaz, ez maximálisan igaz. És és én amúgy nem erre számítottam, hogy ezt így fogják megoldani, de mert abszolút megértettem, hogy, hogy mi itt a cél. És hát itt, ugye, uh, itt találták meg a kis állatot, a dwarf, vagy, igen, vagy a második rész, Dartnak Dárknak hívták. Az epizód végén találta meg a Dustin, ugye, Aha. a kukában. Ugye itt volt a. a... Nagy, nagy Izé, minek mondják ezt. Ja, Istenem, hirtelen akartam mondani, amikor elvágják a végét a... Ja, a cliffhanger. Cliffhanger, köszönöm. A, cliffhanger. a nagy cliffhanger, hogy mi van a kukán. Igen, ugye, hát ez volt ugye a halloween epizód is, Aha, igen, igen, igen. Ebben történt a dolog, és ö, ö, ugye itt is a Will megint találkozott a szörnyel, és ennek az epizódnak a végén találja meg ezt a kis vacskot, és olvastam ilyet, hogy ez jó esélyelem úgy az, amit a, a Will kiköpött egy éve. Tehát, hogy az első évadnak a végén. Hát, én azért... Tehát hogy mennyit nőtt az a dög? Ja, én egy nap alatt, én nem tud nem hiszem, hogy az lehet, hogy az logikus lenne, hogy amúgy. megamul, az is lehet, hogy tudod, amivel a dást innetette az alvatsakkal a nugáttal, azt sem az volt, vagy string maskatiers volt, nem tudom, valami ilyesmi. Ha, az az az igen lehet, nem tudom, én ennek, ja, mert dárta nyáról lett elnevezve dárta, igen, igen, igen, nem tudom, lehet, de mondjuk az úgy, az úgy logikus lenne, tehát jól következne az első évad végéből de Azért ott csak eltelt egy év, tehát valami valamit ennyi a... kellett annak a ja, tunni. Hát a fejlő... fejlődésnek azért tényleg valahogy szükséged van, meg vagy került be a kukába. Igen, ez az, hogy került be a kukába, tehát, hogy más nem nagyon, tehát maxavil hozhatta volna át, de arra meg Aha. nem nagyon volt utalás, úgyhogy. Jó, hát, fogadjuk el, hogy ezeknek így... ilyen nagyon fura. És uh -huh. hol van az leírva, hogy ezeknek milyen a biológiájuk? Miért, ne lehetne, így? Miért ne lehetne az, hogy az első évet az vegetálással töltik? be hogy tábozódva, utána... és akkor utána. Igen, de utána három napig annyit zabálnak, hogy ilyen óriási, <gül> zé, ilyen bengáli tigris méretűvé nőjék ki magukat. Miért ne? Szóval hol van ez leírva, hogy. <gül> ja, hát ez, ez nem egy létező faj, ugye Igen. a, a dustiness le is nyomozza, ugye a, a sorozatban. És hát ugye itt folytatódik is a dolog. És itt jön ugye a harmadik rész, ugye, itt ugye meg is mutatja a többieknek ezt a kis vackot. Meg meg minden, és akkor ugye itt kicsit sajnáltam, hogy ez a, a tanárúr, az picit háttérbe volt szújítva. Őt én nagyon bírtam az első. Mm -hmm, az igen, a... ő, ő is valószínűleg olyan volt, mint a Bob. Mm, mm, hogy, hogy, hogy ő lélekben azért, tehát ő értette ezeket a srácokat. Igen, igen és nagyon, nagyon szeretett, nagyon kedvelhető karakter volt. És őt egy picit visszaszorították és várta, hogy neki is megmutatják, de sajnos végül ugye a Mike azt lefújolta, és... <gül> Na, egészen picit se volt gyanús az egész jelenet. Kicsit de... sem viselkedtek gyanúsan, teljesen hiteles volt az egész, hogy így előadták a dolgot, hogy nem így hát, semmi, csak hát, most, hát Meg tudod, az első évadban is, amikor felhívták ugyan, a tanárurat, hogy akkor íze, hogy hogy kell ezt a sós medencét, vagy mi a tökömet se nem tudom, hogy mi volt ennek hmm. a neve, vagy tudod, hogy hány kiló só kell vele, meg, ja, igen, minket, igen, igen. meg hogy milyen hőmérsékletűnek kell lennie, és tehát így, ez egy tök jó arct, kielégíti a gyerekeknek a kíváncsiságát, igen. hogyha valamit tudni akarnak, és ez egy tök pozitív dolog amúgy. És hogy itt is megmutatják a szörnyet, és ugye itt van a másik fontos rész, ugye, amikor a Bob mondja a Via-nek, hogy, hogy ugye szembeszállta. a Igazából a bohóccal. és Sokan mondták, hogy ez lehet, hogy ilyen az utalása amúgy, hogy a. Hogy ez a nekem is, is eszemélye jutott, De most valószínűleg az van, hogy minden. Tehát, akármelyik filmben elhangzik az, hogy Bohóc, akkor az egy az utalás lesz. Ja, és mert még a... itt, itt van a kisrác is az azból. Vagy Ráadásul. az azban benne van innen a kisrác. Igen, egyébként ez volt előbb. De, de jó, ja, de tehát most, most, ha valahol meglátod a bohócot, akkor nem tudsz másra szociálni, mert akkor rádúrant, ugye, a, a... film, úgyhogy. Szerintem csak ezért, tehát ez nem hiszem, hogy szándékos lett volna. Vagy ha igen, akkor meg annyira apró utalás tehát annyi, tehát Annyira meg nem nyomta meg a bohócot, tehát mármint úgy értve, hogy annyira nem volt kidomborítva, tehát ennyire erővel bármi lehetett volna. De azt hiszem, amúgy ki is mondták a, a, a városnak a nevét amúgy a sorozatban, ahol az az játszódik. Igen. Jól emlékszem, igen. Akkor Te viszont ez... lehet, hogy utalás volt. Nem. Tehát, hogy, hogy a hallgatók, hogyha, hogyha ezt valaki tudja, akkor majd írja már le, hogy ő is így emlékszik-e, de én úgy emlékszem, hogy megemlítették, legalább egyszer, valahol feltűnt. De valószínűleg ez is csak egy ilyen főhajtás, nyilván nem igen, igen. shared universe van meg mint tehát hogy nincsen itt ilyen uh, Stranger Cinematic Universe, bár. ennek azért így jobban örülnék, mint a... <gül> nem, bocsánat, hát, Stranger uh... Kings Cinematic Universe is <gül> És akkor hát, meg is vagyunk. Igen. Elnézést kérek. Most már kell viszont. Ez jobb, mint a Universal után... szerintem. Tehát már szóval Dark Universe. Hát onnan már csak jobb eredet. lehet tekint, hogy hála a jó Istennek lefújták az egészet. Ja. Ha minden igaz. De nem, én arra gondolok, hogy ha viszont van ilyen, tehát én azért nem szeretném, hogy legyen ilyen, mert akkor kiderülne, hogy a Mike tudathasadásos. Ó, oh, az de király lenne. Mert az egyikben ilyen, a másikban olyan, tehát, hogy ez minden ja. jön össze. Szöges hát, ellentéte a két karakter egymásnak. Jó, ez már nagyon fan fiction. <laughs> Ja, Nem megyünk át ennyire bensőséges Dumába, mert aztán követhetetlen lesz az egész. Igen, és ja igen, tehát hogy ugye a bohósztal indultunk, ugye itt mondta neki, hogy, hogy ugye szembeszállta a szörnyeteggel. És ugye ez milyen már, hogy én mindig azt mondják a gyerekeknek, hogy, hogy szájsz szembe vele, szájsz vele, és le fogod győzni, az aznak is ez volt, ugye a tanulság. És itt meg mi lett a vége? Hát megszállta a sátát. <laughs> Szegény Will. Lehetne amúgy tényleg ennek a sorozatnak az alcima, hogy Szabadítsátok ki will Tehát, hogy ez a will itt, vagy nem tud, Tehát hogy egy simán és senki nem perelne, értem, mert itt is ez volt tulajdonképpen, hogy szegény billt kell megmenteni. És ide, tényleg, a második évad meg, meg ja. <laughs> Oké. Okay. Mert tényleg volt ugye a Bill, Billy volt ugye a Sákarc, és a, a, a... És Steve. A, a, a Steve az a baseball ütős. Úristen, ah. annyi név van egyébként, az a durva, hogy én, én nehezen jegyeztem meg a neveket, mint ahogy a mellékeltábra is mutatja. De valóban igen. <gül> én én is csak azért úr. tudom, mert egyszer láttam őket. Tehát, hogy most már így nagyjából, a hát, hallgatok is hallották, hogy én is még vize ájem hogy, hogy meg legyenek a karakterek nevei. Minden esetre ugye tényleg itt meg, megszállja ugye a vít, és akkor innentől kezdve, hogy elkezdő ilyen furán viselkedni. Nekem ez az első három részem, hogy annyira nem volt olyan nagyon extra. Mármint a második évvel első három része. Igen, igen hm. van, hogy olyan lassúnak éreztem. Én ezt úgy éreztem, hogy ezt egy másfél epizódba nem belefért volna. És tényleg szeretem ezeket a karaktereket, jó a hangulat, jó a zenem, mindent szeretek benne, csak valahogy szállhatták volna másra is ezt az időt. És, és, és nagyon szerettem így is, tehát hogy tényleg, ahogy mondtam, végignéztem az egész évadot egyhuzamban, de úgy valahogy olyan, olyan lassú volt, kicsit olyan döcögbe indult be a dolog. Mondjuk... Mondjuk akár erre a tótág. Bocsánat, én felirattal néztem, és a tótágasnak mondták az upside downt. Igen? Kicsit vélje hangzik, de egy idő után azért hozzá lehet szokni. Igen. Tehát lehetne rosszabb is. Nem mindjárt szóval ennek az upside downnak a dolgait lehetett volna. Tehát, hogy a will, meg az az upside downos szörny, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, meg ilyenek. Tehát mondtad az elején a beszélgetésnek, hogy kibontották, jó lesz az egész mitológiát, nem tudom, én azért annyira nem? éreztem ezt, tehát szerintem ott abban még lehetett volna ö, kis energiát belefetszölni, akár úgy is, hogy mondjuk elveszik az időt a Max-től, mert nagyon aranyos volt ez a kislány, meg aranyos volt az egész ez a, ez a csajozós rész, de annyira sokat azért nem tett hozzá az egész hoz, Úgyhogy én a Max-et, meg a, a Bunkó bátyját, én, én nem lehet, hogy nem is bántam volna, hogyha kimaradnak, és cserébe egy kicsit ezt az egész mitológiát egy kicsit bővebben, mert hogy itt mindenféle szörny innen-onnan, meg, meg a vill, villel is történt, ami történt, de én mindig úgy éreztem, mint amit, ami egyébként el is hangzott a sorozatban a végén, hogy ez olyan, mint egy szerepjáték, hogy így húznak egy kártyát, vagy, vagy a mesélő mond valamit, ugye a hasára üt, és akkor jön egy szörny. Uh -huh. Tehát azokban is így zajlott, hogy mentél az úton, és akkor egyszer csak jött a szörny, vagy, vagy egy ilyen retrosokosan, hogy ott a szörny. Tehát, hogy így ez volt. Abba is, ami igazából nem baj, mert jó volt így is az évad, de, de például arra lehetett volna egy kicsit több időt, és akkor uh -huh. akár, akár erre is elmetett volna. Mondjuk nem biztos, hogy attól pörgősebb lett volna az első háromi rész, de de talán kicsit érdekesebb, de mondjuk én egyébként szerettem, főleg az első kettőt, azok, azok nekem nagyon működtek, de valószínűleg azért is, mert amit mondtam, hogy, hogy visszajöttek ezek, tehát meg volt ez a, ez a de jó újra itt érzés, meg hát a hangulat, meg annyira arcon csapott mindig a zene, mert, mert szenzációs zenék voltak a sorozatban, és azok, tehát É, igazából én, én szinte azonnal az évvel akartam játszani a Far Cry Blood Dragonnal, mert annak voltak hasonló. <gül> igen. Annak igen, volt igen. hasonló zenei világa. Igen. És ez nagyon, nagyon el tudott ragadni. Nekem inkább így a negyedik, ötödik, hatodik rész ült le. Mert az ötödik hatodik tetszett a legjobban, hát. talán. Bármit így, az évad közepén, az utolsó kettő szenzációs, de az, hát az, hatodik az, az, az, az, az az nagyon csúcs volt. Főleg azért, tehát, hogy, hogy ezt a harmadik negyedik részt, ezt a Sean lively csinálta, ahogy ugye mondtam is. És akkor utána az ötödik hatodikat, meg az Andrew Stanton. Ő neki mond hát valamit a neve neked? Hát ő Pixáros, nem? Ő Pixáros, meg a John Carter-t is ő rendes. Szóval ez annyira nem jó referencia, de, <síthat> <síthat> <síthat> de hogy, hogy a, a nyomában is azt hiszem az ő munkája, meg tehát hogy ugye ő azért csinált dolgokat, mm. és az volt talán így rendezésileg a leginkább egyben. Okay. Tehát, hogy, hogy ott, ott voltak talán egy a legkreatívabb ilyen operatőri megoldások, meg ugye ott volt az a, ugye az a zene, amit ugye hallgattam, amikor ugye te is mm. becsatlakoztál igen, itt a, a szerverre, így, én, én így hoztam magam hangulatba, hogy ez a Soldier's Theme, soldiers theme és az egyetlen jó volt, úgy az egész hangulata az egésznek, meg tényleg, amikor ugye már ugye a Jimmy így előre gördítette már ezt a nyomozást is, ugye hát lejutott. Tehát, hogy kiderült, hogy mitől rohadnak a tökök, és hogy tényleg egy ilyen rohadt, egy ilyen érhálózat, egy ilyen alagútrendszer alkultott ki, ugye a Hawkins alatt, és amikor ide lement, és az, ahogy ábrázolva volt, az egyszerűen szenzációs volt. És annyira elkapott annak a hangulata, meg minden, és így éreztem, hogy na, ez megint egy olyan jelenet, mint a mint az első évadnak a negyedik rész végén, a, amikor a, a szörnyet ki akart mászni a Joyce-nak a, a, a falán. Aha, igen, igen, igen, Nagyon ilyen horrorisztikus volt, és itt tényleg így elkapott a par, hogy úristen, tehát ez a világ, ez átnyúlik már a miénkbe. És hogy ez mennyire durva, és, és azok a részek tetszettek nekem talán a legjobban az összes közül. Meg ugye már itt ugye elkezdték a a nancy is ugye ezt a leleplező sztorit, hogy akkor ugye ugye felvették amit így mondanak a laborban, uh -huh. ugye meg hogy a bárbot, a bárnak legyen megváltás, hogy ez volt a legnagyobb <gül> pending kérdés itt az elmúlt 15 hónapban, hogy mi van bárbal, mi történt bárbal, ugye láttuk az első évadban, amúgy, hogy Tehát hogy igen, ki a kicsit is, hogy ezek hát után akar... még ezek után még azt várják, hogy majd föléred a bárb. Én se tudom amúgy, meg ugye az Eleven ott el is mondta, hogy a bád meghalt. Ugye a szülőknek akarták ugye ezt a reményt itt visszaadni, és... Uh és ugye, hogy itt lebuktatják, és ugye találkoznak ezzel a Konteos Én annyit rögtem azon a pazonon amúgy, tehát, hogy valahogy annyira jó ilyen adalék volt, és ez annyira jól adta megint vissza ennek a kornak a hangulatát, hogy akkor hidegháború van, meg aroszok, meg Viddel, és akkor Viddeltől rettegünk, ez valahogy annyira jó adalék volt szerintem a történetben. Lehet rámondani, hogy időhúzás, de hangulati elemnek, meg meg az, hogy tényleg van ebben is egy ilyen fun faktor, az nekem nagyon sokat tudott dobni még az évadon. Jó, hát nem volt borzalmas, én, én nem bírtam ezt, annyira ezt, a, nem. ezt az egész történetszállat. Én, nekem ez időhúzás volt, tehát Aha. akár Még a csávó az vicces volt, főleg, ahogy így teljes természetességgel adta elő ezeket a tabu szövegeit, tehát főleg, amikor uh -huh. észrevette, hogy és mondta, hogy hát, ti tetszetek egy egymásnak? Mit szórakoztok, hát valljátok be, az kész, esetek túl rajta, nem a szarvazok, meg ott ültek és vörösedtek. tehát voltak egy jó pofa pillanatok, de... Meg az a vizezős megoldás, az nagyon tetszett, hogy a vodkát így, így elkezdtük. Ja, és akkor jó, a sztorit is így csináljuk, hogy felszóldázzuk, hogy igen, igen, vodka igen, ez ilyen vodkas csinálunk belőle. Ez is egy kis apróság. Az éneket én nagyon szeretem, amúgy, hogy tényleg nem ezeket az ezerszer bejáratott piséket, meg frázisokat mondják el, hanem hogy akkor mondjunk valami új példát. És de, amúgy, ez is tök logikus, hogy tényleg ilyen, ilyen elvetemült hülyeséget, hogy más világ van, hogy innen jönnek át a szörnyek, és akkor az el a csajt, hanem hanem akkor valahogy hígítsuk fel a sztoritát borít, és akkor a, a célt elérjük, hogy felelősségre vonják azt a szervezetet, de az igazságot mégsem borítjuk ki, és nem csinálunk belőle parát. Uh -huh. És ez, ez, ez nekem például nagyon tetszett. Meg a Hát ugye, hogy a Vilnek ugye meg egyre romlott az állapota, tehát hogy tényleg folyamatosan ott volt a hidegben, és ugye senki nem értette, hogy mi történik vele. Joyce is itt, ugye már nyitotta neki az ablakot, és akkor az meg egy szála alsóbatjában ült, és akkor Izé ugye, ugye összekapcsolódott ezzel a szörnyel. És az is, hogy nagyon ijesztő volt szerintem, tehát hogy, hogy, hogy ezzel is így szembesülni, hogy ott, ott van ennek a szerencsétlennek a gyereke, és, és abnormálisan viselkedik, és nem tud rajta segíteni, mert mit tud vele csinálni. Tehát, a... hogy mi papot hívjon hozzá, vagy picsod. Visz... De tényleg, hát a, Igen, azt, meg de tényleg mi? azt meg is csinálják, az is de hogy, hogy nem. Nem lehet vele ilhez kezdeni. És az is szerintem egy tök ö, érdekes történet volt, hogy, ho, hogy így a ez eszkeztek és a kisrác, az őt alakító kisrác, ö, az összes gyereket lejátszotta szerintem ebben az évadban. Tehát, hogy a Igen, a, a egy annyira széles skálán kellett itt játszania, és annyira hitelesen adta elő azt, a, azt az elveszettséget, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy már én is így, így hívni a gyermekvédelmiseket, hogy segítsetek már neki rajta, hogy valamit csináljatok már vele. És, és nem. Nem tudtak rajta segíteni, sajnos. És ugye így mondja is a, a Mike, hogy hogyha így látja meg, hallja, hogy ugye mit csinál a, ez a Shadow Monster. Ugye melyik filmben volt még ilyen, hogy, hogy hallották hogy egy gondolatait, és akkor így, így kiderítették a másik tervét. Biztos sok filmben volt, most nem itt eszembe, egy A yu gi -Oh! jutott eszembe, azért egy kicsit más. Nem, nem, nem tudom, hogy már volt már Power Rangers, meg yu gi -Oh! meg barátok közt, nem jó irányba megy ez a beszélgetés. <gül> Ö, nem tudom, nem rémlik ilyen. Ez is valami ilyen hasonló? Nem tudom. Az a baj, nem Jó. jut eszembe. Végy, majd a hallgatók írjanak példákat nekünk erre, hogy te volt a kapcsolatban, és hogy tényleg ezt itt kihasználták, hogy, hogy, hogy, hogy tudnak egymás gondolataiban olvasni. És... És ugye amikor így mondta a Mike, hogy jó, akkor majd te kémkedhetsz nekünk így a szörnynek. És aztán utána, hogy már visszautalok megint a játra, amit már említettem, hogy amikor kiderül, hogy ugye a villaspály végül is. Igen. És hogy beküldte a halába ott a, a katonákat. És így ott volt az a rész, ami az első évadban is gondolkodó hogy volt egy ilyen hasonló, ilyen mindfuck-ját, amire én azt mondtam, hogy ó, bazd meg! Tehát, hogy, hogy ez, ez király, ez kevény, és ez szakarom. És ezt folytassátok így. Hát igen, ott valahogy ez az egész uh, szerepjátékos világ, amit, tehát eddig úgy kezelték ezt, talán ugye az első évad végét leszámítva, ahol azért szintén ugye az iskolában már áttört az a demogorból. De hogy itt az egész valahogy úgy nagyon gyorsan lett, nagyon, nagyon ott előttük, és nagyon veszélyes. Tehát hogy igen. így hirtelen az egész, ez eddig így ott van ez a ez az upside down, és így átmegyünk, és akkor ott csinálunk dolgokat, és egyszer csak az upside down jön hozzánk, és szarba vagyunk. És az tényleg nagyon ütős volt. Az nagyon jó volt megcsinálva, meg... Hát ott a cliffhangerrel azért szopatták a népet rendesen, mert ha jól tudom, két részen keresztül utána nem... Igen. Vagy csak egy részen keresztül, nem tudom, de... Hát nem ugye a a het, a... ezután jött az a, az az, az a ja, bizonyos volt, igen. hetedik igen. rész, de még előtte a, a másik, ami... Tehát, ez a jó, tehát azért a Walking dead is vettek át ötleteket, hogy hogyan lehet az őrületbe kergetni, bár ugye nekik az megvolt a mentségük, hogy itt nem kellett egy hetet várni. Igen, tehát hát itt hát, legalább egy órát kellett várni igen. igazából. És uh, amit még itt mondani akartam, hogy ugye a ugye a villat elkezdett rajzolni, ugye, ott megrajzolta a térként, az igen, egész érhálózatot, és akkor tényleg ez most már szintén egy ilyen visszatérő ez hogy le kell lakni a buyers házat. Tehát megint te volt az egész ez az ilyen rendszerrel rajzolva, és annyira rohadt jó volt megint, most nem, most nem ilyen kommunikációs forrásból vannak ö, ö, ígők, hanem hanem akkor uh, mm, mm, mm, mm, ezek a rajzot van. Hát a Bajorz ház az tulajdonképpen egy ilyen rohadt nagy szoba. Igen, tehát ezt sok erre lehet használni, és ugye felbukkan Bob, ugye a kedvencünk, és... Ránézés megfejté. És, és, és megfejté. meg ekkora nőr nem lehet ember. És, és ugye itt volt ugye a Goonies utalás is, amikor így, így kérdezte, hogy és mit lehet az X? Egy kicset, hogy ugye ugyan <haz> igen, igen, a, a, abban a filmben, meg a... Ja, meg ugye itt hozzák az ötödik részben, vagy a hatodik részben hozzá össze ugye a Dustin meg a Steve-et, amikor ugye a, a Dustin ugye keresi a mike is, és ugye nem találja őket, és akkor felbukka pont a Steve is, és akkor hozza magával a virágot, és tényleg szeretné azt a, azt a hülye picsát megszerezni magának még és így mondja, nincs itt nincs itt gyere velem, vigyél el. És így Steve, de mi? Tehát, te, te, hagyjál már, tehát én, én a rövhöz jöttem, és így, nem, jössz velem, le van szarva minden, mert ugye felnőtt a dárt, és megölte a cicát, megölte igen. azt a szegély cicát, úristen, és te egy ilyen örjögő fenevad lett, mondjuk, az a jel is rohadt jó volt, hogy a, a Dustinot így bekergette végül is. A, ja, igen, igen. Így be, beküldte ott a pincévet, Ez az is szenzációs volt, hogy a szegély anyukáját leterelte, hogy hol a cica. Oh, hát fú. igen, az, az kicsit rosszul esett azért, de hát no. jó, nyilván a cél szentesíti az eszköz. Igen, de... de... Az, az a jelenet, amikor a Dustin úgy mondja, elmarta a Steve-et, az zseniális volt. Azon olyan jót röhögtem. Annyira random meg, volt, hogy Igen. A és nem röhögéstékű te... röhögéstékül végignézni. És te tudod, hogy, hogy hozták össze ezt a párosaihoz. Az ültek, és akkor kivárakjuk össze a Steve-et. Most nem lehet már nem széke szivatni megint, és legyen a Dustin. A dustin szeretik az emberek. És, és te összerántották őket, és k ami ki van verve szögekkel, és így, ja, ott van a csomagtartóban. <gül> Hogy ez is kell, rohat laza volt az egész, tehát áll teljes természetességgel, akkor te veleim nem, nem volt az, hogy nagy monológ vagy valami meggyőzi, hanem csak jössz és kész, és valahogy működött az egész. Hát meg tehát, hogy a Steve meg ugye már ugye találkozott ezzel a helyzetet, ugye Demogorgonnal is találkozott igen, az igen, igen. ugye ott is ez volt, amikor kimenekült a házval, és akkor végül is visszament, és akkor megmentette a Nancy-éket, és uh, itt meg ugye már tényleg ilyen, átment egy ilyen év anyukájába a kávé a Steve, tehát hogy ő ja. akkora, annyira jó volt ezt a karakter behozni, és ugye Twitteren ugye itt retweeteltem is egy másik felhasználónak a tweetjét, hogy, hogy Team Steve van elég durván, tehát hogy akkor arc volt a Steve, és ugye ott elindultak ott a Dustinnal a, a, a sineken, és akkor ott beszélgetett, és tippeket adott, igen, igen. Így, hogy hogy csinálja a haját meg minden, és az az is egy annyira egy kis kedves, szóló pillanat volt. Egy, annyira, annyira jó volt ott a dinamika a karakterek között. Tehát, hogy itt tényleg így a színészeknek is látszott, jól érzik magukat, jó volt itt is a szöveg, meg tényleg úgy minden a helyén volt benne. És tényleg nekem, nekem ez volt a kedvenc részem kb. az egész évadban. Amikor őket kettőjüket összehozták. És ugye utána jött a amikor ott a roncs telepen végül ugye, összegyűltek. Igen, az is, az se volt rossz. Az, az, az király volt. Meg. Annak okay. inkább a véget, tehát amikor kiment ugye a Steve, és Igen. ott volt egy jó fordulat, hogy hát Igen. ez a... Nem elég, hogy a dög az három nap alatt kihízta magát ilyen 150-szer de még osztódott is. Igen. Vagy hát azok igazából valószínűleg a... a, azok a, földal, a, a föld alól jöttek ott a... a igen, a laborból tulajdonképpen. hogy ott volt az átjáró, és akkor uh -huh. azon keresztül jöttek. És az ajánló is tök jó volt, meg az, az külön tetszett, amikor a... Ugye beszélgetett a Lukász meg a Dustin, ugye így a kis csajról, és akkor így izé a, a szíveg odajött, hogy most mi van? Nekem csak ez a random kis csaj fog segíteni itt csapda itt is ez a, megint csak a dinamika, megint ezt, hogy hogyan mozgatják ezeket ezek, a karaktereket. Ezek azok a pillanatok, amikor a karakterek csak vannak. Igen. Tehát amikor, amikor az egész, tehát amikor tényleg itt hány mondat hangzott el, ott négy, öt, de valahogy Igen. az a négy, öt mondat az úgy egy csomót, tehát már a négy, öt mondattal közelebb hozták valahogy az egész csapatot. Tehát ez, ezt mondom, hogy ezek azok a, azok a dolgok, amiket, csak egy, tényleg csak úgy lehet tehát kiváló írási kell lehet hogy ezeket így megcsinálják meg persze a nagyon jó színészek de, de hogy ezért működik annyira jól ezek miatt a pillanatok miatt ez az egész csapat mert megvannak ezek a kis apró nüanszok amik így, amiknek nem vezetnek sehova, csak azért vannak hogy, hogy kicsit jobban közelítsenek egymáshoz meg a nézőhöz ezek a figurák és ezeket én annyira imádtam ebben a sorozatban, és már nem csak ebben az évadban ezek már az első évadban is ugye rendesen benne voltak és, és igen, ez nagyon-nagyon jó uh, pillanatok. És tényleg ez, ezekért nézzük, hogy e ezek adják igazából a Borsát, és ez a legnagyobb ereje a sorozat Tehát, hogy Igen, abszolút. Hogy, abszolút. Hogy a, amit ebből ki lehet hozni. Ugye, itt volt meg Eleven a kivég, és megtalálta az édesanyját, itt ez megint nekem egy picit olyan időhúzás szaga volt az egésznek, hogy itt, itt elindult az egész, hogy pedig rohadt nyomasztó volt. És, igen. És amikor kiderült, hogy mi történt az anyával, engem, az annyira gyomron vágott, hogy azt meg, komolyan, ennyi, ennyit ért ez a nő. Mm. Tehát elvettek egy életet ezért. Igen. Á, nem, tud, te, te, És ugyanakkor még azzal együtt is egyébként nagyon hatásos volt, én is azt éreztem, hogy ennek nem, nem annyira volt, tehát ez nem volt olyan fontos szerintem. Tehát így nagy, főleg a végén visszagondolva, akár ki is lehetett volna hagyni. Igen, tehát egy lett volna, hogy az előző évat nyolc részes volt, ez lett ugye kilenc, simán ki lehetett volna ezt hagyni, el lehetett volna ezt másképpen is mesélni. Itt én nem éreztem annyira ezt az erőt, itt volt az, hogy itt emiatt tudom mondani azt, hogy nem tökéletes ez az évad messese, messziről se. Mm. De, de ugye, ugye mindegy, tehát itt ugye elirányították egy másik irányba, hát ugye abba az irányba, amit már az legelső, tehát az második évad első része, hogy belengedtek, hogy van más is. És amúgy több logikus, hogy van más olyan ember, aki rendelkezik ilyen képességekkel, mert mégis csak eleven. Előtte volt tíz. Igen. És 7 hetes vagy 8-as volt, talán az a lány. Mindegy. És ugye jött az a bizonyos hetedik rész, ami eléggé megosztotta amúgy a közönséget. Tehát most mindjárt meg is nézem, hogy, hogy hány pontonál áll IMDB-n van egy sejtésem, hogy amúgy elég alacsonyam. Tehát... E hogy mennyire kap, kapott rá a közönség, mert Twitteren általában mindig azzal találkoztam, hogy ez nem volt népszerű, 6,2 ponton áll a, a, a hetedik és közben a sorozatnak 9 pontja van, tehát Igen. E, Tehát hogy azért itt elég komoly difi van. Igen, tehát hogy itt azért ez nagyon megosztotta a közönséget. Én is inkább úgy éreztem, hogy ez egy ilyen, egy ilyen kísérletezés volt, ami nem jött annyira össze, nekem egy picit ilyen X-men szaga volt az egésznek, Igen. és valahogy én nem akartam bele ezt. Ha nagyon gonosz akarnék lenni, azt mondanám, hogy a Csepi jutott róla eszembe. De azért... Ez tényleg gonosz. Ennyi, jó, ennyire nem volt rossz. vagy mm. hogy Én bírtam a Csepibe azokat az arcokat, de azokból elég volt annyi ott és akkor, és azóta se kívántam belőlük többet. Mi a diátfordosokból? Igen, igen, igen. Oké, okay, oké. Okay, okay, de ez, ezek azért annál jobb arcok voltak. Ja, csak nem, tehát én, én azt éreztem, hogy majd lesz majd még egy évad, amiben majd ők még fognak szerepelni, és akkor igen. itt most így berengették őket. Hát nem tudom, hogy lesz, mármint az nyilvánvaló, hogy lesz még évad, én annyira nem szeretném azért ők, tehát belőlük se szeretnék sokkal többet már. Amúgy pont ma lett bejelentve a harmadik évad. Eddig is tudtuk, hogy hát. lesz, de most ma, ma hát, egy hat órája kb. official a dolog, hogy igen, lesz harmadik Jó, hát kell is, tehát van igen. még hova folytatni a sztorit. Főleg most ugye, jó, nem, ne szaladjunk előre, hogy mi lett a végén, de most meg pláne mm. én nagyon szívesen néznék egy harmadik évadot, de nem ezekkel a csávokkal. Biztos, hogy elő fogják venni, sőt, olyat is olvastam, hogy nagy valószínűsége az a lány elő fog kerülni. Nagyon remélem, hogy rendesebben meg fogják hírni, jobb jeleneteket kap, jobban beépítik a történetbe, mert igazából tényleg itt az volt a baj, hogy nagyon kilógott olyan volt, mint egy backdoor pilot. Tudod, hogy mik azok uh -huh. a backdoor pilotok? Amikor egy sorozatban, tehát megy egy sorozat évad, és abban beszúrnak egy epizódot, ami felvezet egy másik sorozatot, egy spin-offot, hogy, hogy mondjuk a... a a CSI-nál mondjuk lett van egy epizód, amiben, ahol először látod az NCIS-nek a karaktereit. Értem, értem, értem, És utána azok kapnak egy saját sorozat. Ilyet szoktak csinálni. Igen, az egy rémrendes család a kedvenc sorozatom, és ott is vannak ilyenek, és azok a leggyengébb részek a, igen, az egész igen. sorozatban. És ez is így működött kb. Vagy hát... Annak tudnám igazából azonosítani, nem ez volt a cél, nem akarnak külön sorozatot adni nekik szerencsére. Nagyon remélem, hogy nem. Hát, ez nem is működne. <gül> Tehát nem e e e ezekre nem lehet ráhúzni egy sorozatot, Nem kéne. közel olyan érdekes. Tehát együtt nem adnak ki, egy, együtt nem adják ki a, a, a Bully karaktert. Igen. Jó, ez talán túlzás volt, de, de nem olyan érdekesek, mint a legkevésbé érdekes karakter mondjuk a négy fős rácból. Tehát ez hm. így nem. Picit, csak picit, picit, picit olyan indokatlan, kicsit következetlen volt nekem az egész. Meg és ez a... az egész tónusváltás sem működött szerintem. Meg, meg visszatáncoltak a végén igazából mindentől, tehát hogy sehova nem jutott az Eleven karaktere. <gül> Aztán kívül, hogy mondták, hogy használd a haragot a következő évadban, mi lesz? Inkább nyugodj, meg gondolj valami szépre. Mindig ezt szokták csinálni, nem? Tehát ez full -men. <gül> Aha. És, és Hát meg hogy az, az Elevenből csináltak egy ilyen... Ja, egy ilyen pánk, kislány, tetovárt lány. Vagy, vagy, tök jó amúgy, tök jól áll neki. Láb... Tényleg Téle, úgy néz ki, hogy egy kislány végre. Tehát, hogy az már valami. Amúgy, Amikor emlékszem, hogy még az elején az volt, hogy honnan tudták, hogy ő kislány. Igen. De még a haggja sem volt Abszolút nem, és, és mindegy, most arra már tényleg ezután úgy nézett ki, mint egy kislány, és szerintem nem is érdemes tovább több időt fesztegetni erre az epizódra, mert tényleg nem. Nem, nem volt fortos, Nem érdekes. volt jó, nem volt olyan izgalmas különösebben, tehát hogy tényleg egy ilyen, ilyen kitére, amikor... Bár, beszett, bocsánat, igen. a másik csajnak a képessége viszont az érdekes. Az menő amúgy, hogy azt az, az, láthatni, az érdekes, érdekes, mert nem, tehát az biztos, hogy nagyon effektív, de hogyha tudod, ismered, akkor azért az ellen lehet tenni. Tehát nem az van, hogy ő is, hogy, tehát ő se egy ilyen szupercsaj, mint uh -huh. ahogy az Eleven se egy szupercsaj, uh -huh. egy elpusztíthatatlan valami, hanem hogy azért az ember, úgy belegondol azért meg, tehát megvannak a gyengeségei ennek a képességnek, és ez például szerintem baromi jó. Aha, igen. És ezzel ráadásul, ezzel a képességgel tök jó fordulatokat bele lehet majd vinni, mondjuk egy harmadik évad utolsó részeibe, amikor mondjuk kiderül, hogy valami, ami ott van, az nincs is ott, uh -huh. meg ilyenek. Tehát én látom ebben, hogy forgatók egy vírói szemmel ez egy baromi jó ötlettár, ez a, vagy ötlettárt nyit meg ez a képesség. Szóval ebből a szempontból mondjuk jó, hogyha, behoz, hogyha visszahozzák ezt a csapatot, de, de nem szabad túl sokat rájuk bízni. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy itt azért maradjon meg a sorozatnak a maga tónusa, és picit igazítsák hozzá ezeket a figurákat, és akkor talán nem leszünk annyira mérgesek. Így is nagy lesz az ellenállás, én ebben biztos vagyok a rajongók részéről, tehát, hogy nem, nem indítottak sajnos jól vele. De hát mindegy, tudjuk, milyen sorozatról van szó, én bízom azért az alkotókban, tehát, hogy, hogy én, nekem nincsenek igazából fenntartásaim ezzel kapcsolatban. De... Jó, hát így is úgyis meg fogjuk nézni a harmadik képet. Persze? persze, hogy meg fogjuk. Megint szerintem egy nap alatt együtt, és é. egy seggel végig fogom nézni az egész. Igen, igen. Minden bizonyjal, de ugye ez volt a hetedik rész, és akkor utána jött a, a finálé, ugye. Amik talán nekem tehát az utolsó két rész, ezek talán a kedvenc uh, Stranger Things epizódjaim voltak. tehát hogy igen, annyira, annyira jól kivett domborítva a katarz is, az egymásra találás, és volt, volt, volt egy finál érzete az egésznek. Tehát, hogy ugye tényleg megindultak a szörnek, és elárasztották az egész bázist. Uh, a legjobb igen. Resident Evil filmadaptáció Ever. Igen. Ever. És már többet nem is kell csinálni, mert ezt nem lehet überelni. Igen. Tehát, hogy ezt, ezt maximálisan adom, és, és tényleg az a, az a kétségbesettség, és ugye, hogy közben a will ugye ki kellett ütni, és megint szegény Joyce-nak ez, ez a dráma, hogy a gyerekét ki kell ütni, és hogy te, veszélyes a gyerek, és, és hogy ettől tartani kell. És ugye, hogy őt is ugye, ott közben folyamatosan vinjük kell magukkal, hogy a jimmy be vannak szorulva, ugye, ben van a a Bob is bent van, ben van a Mike is, és ugye kint meg ott van ugye a, a Steve, meg a, a Nancy, a Jonathan, meg ugye a, a többi gyerek, és itt volt a másik kedvenc részem a, az évadban, amikor ugye odaérnek mindannyian a laborhoz, uh -huh. és így és ott vannak a, ugye a nancy és egyszer csak egy felbukkannak a, a kisrácok meg szívesek és akkor mi, mi, mindenki így, így csodálkozva, hogy Steve, te itt vagy? Hogy te mi a itt tehát hogy Te vagy kávita a legindoklatlanabb. Igen. Idő, közül. És az a, ő az, a, az az unlikely hero, akire egy senki nem számít, egyszer csak felbukkan. És a, az a reakció, amit ott a... Ő, a, a, a, ő az ügyenetes Benjen bácsi. De Benjen bácsi felbuka, de itt sokkal nagyobbat ütött szerintem meg, hogy te a, az a reakció, az mindent itt Annyira jó volt a Jennifer meg a Nancy ott abban a jelenetben, és ugye hogy mondják, hogy jó, akkor hát akkor valahogy meg kéne oldani, és akkor a dustin ott elkezd így zseniskedni a hirá, hát jobbkodja a gombot, de hát nem megy neki nyilván. És ugye bent, meg ugye be vannak szorítva, és ugye, hát ugye itt lesz a Bobból a legnagyobb hős, tehát, hogy, hogy, hogy ugye ő, tud, ő, ő érti a basic-et, a programozási gyermet, és akkor így kitogatja az ajtókat, a, amit meg minden. Igen. Egyébként én nem igazán tudtam összetenni, hogy ez hogy is működik egyébként, tehát szerintem itt ilyen iszonyú durva csúsztatások voltak, de ez, ez alap, tehát a karthalt is láttuk, szóval azért tudjuk, hogy ja, ez, ez, van egy igen, jó, ja, nem, nem, nem, tehát azért az olyan irányban nem mentek el. Még az bebaszott volna, hogyha ilyen, ilyen forgó-pörgő kapcsoló táblát kaptak, kapott volna ki, bézikbe meg ilyenek. De így néztem, hogy a bézikről magyarázkodnak komolyan ajtónyitáshoz, és akkor utána elkezdett kódokat írni, aztán behozta a menüt, és így, oké, okay, jól van, hát oké, okay, rendben, akkor legyen így, játsszuk akkor most ezt. Az, de jó, én ugye bírom az ilyeneket egyébként. Hát na, ez a special of Disbelief, tehát, hogy ez a, e, megengedjük, igen. jó? Persze, nincs ezzel baj, tehát hát most ez, ez, ez akármelyik film eljátszol. Hát ez nitpicking, tehát persze, vagy, persze nem lehet minden Mister Robot, ahol kb. amúgy úgy tudom, hogy autentikus a, a hackkelés meg a e, úgy, Igen, talán. igen, hát nem tudom, mert nem vagyok hacker, de ott azért van értelme Igen, ott elhiszem, hogy, hogy, hogy értelmes dolgokat mondanak. De hát jó, igazából az az egész, tehát nekem ez a, ez a nyolcadik epizód volt a kedvencem, nekem ez jobban tetszett, mint a kilencedik, pedig az sem volt gyenge, mm. de itt, itt minden a helyén volt. Tehát ez a legjobb Stranger Things epizód volt eddig, szerintem az egész sorozatban nagyon magasra tette a lécet, igen. De hát az, tehát ez annyira, tényleg annyira el tudták kapni azt, pedig ilyet aztán tényleg nem most láttunk először, hogy be vannak szorulva a szereplők, és, és be vannak zárva a szobába, és a folyosókra nem mehetnek ki, mert ugye ott járőröznek a szörnyek, és akkor a, ugye az egyiküknél ott van, a, az egyikük ott ül a kameránál, ha jól emlékszem, akkor a Doki, igen, és irányítja doki volt. őket. Tehát ez ez egy nagyon alapszituáció, ezt már rengetegszer láttuk, de annyira izgalmas volt. És nem, nem azért, mert úristen olyan szereplők vannak ott, hanem egyszerűen baromi jól volt felépítve. Nagyon látványos volt. Nem tudom, a 24-et láttad, ugye? Hát én az első két évadot láttam, a harmadikat a... szerintem már nem néztem. Na a 24-nek az, Fú, nem akarok hihességet mondani, szerintem az ötödik évadában szerepel a Steve Austin. És egy nagyon hasonló szituációba kerülnek a CTU-ban. Ugyanúgy elzár, elzárják magukat szobágba, ott egy mérges gázt engednek be a CTU-ba, és ugyanúgy a Steve kell kimennie, a, hogy ugyanúgy egy kapcsolót beállítsa. <gül> Tehát ez nekem olyan, olyan City volt, hogy így mi a franc, hogy már megint ezt játszák. És hát nagyon csúnya véget ért a Bob, és én fú, annyira, oh. de annyira sajnáltam. Annyira szomorú volt, de már az a pillanat, amikor úgy ott áll a sarkon, és akkor úgy bebúj egy szekvénbe, és akkor elmegy a szörgy, és utána meg leborulott a a asszem, tehát hogy valaminek a nyele. És a oh, szegény, oh, ezt nem fogja megúszni, és tényleg szegény kimenekül, még rá tud nézni Joyce-ra, és akkor kapja, és akkor tudtam, hogy oh fuck, és szét fogják szedni szegényt, és szétszedték szegényt. Te, oh, annyira szomorú voltam. Annyira kiborított ez, mert hogy valahol lehetett érezni, hogy ez lehet le, le történni, de ezek a rohadékok meg annyira jó, annyira megszerettették velem ezt a karaktert, hogy, hogy tényleg úgy fájt. Meg valahogy nekem az volt végig az egész sorozatban az érzésem, hogy itt igazából nem fognak meghalni ezek a karakterek, mert ez nem, nem egy olyan sorozat, ez nem egy narkósz ahol így akármikor fejbe lőnek bárkit. Ja, igen. Hanem megvolt az a... De, de ez, ez itt nem volt negatívum, tehát ez nem olyan, mint amit a Walking Dead csinál, hogy az ezéki el négyszer majdnem meghal, és négy különböző ember menti meg, vagy, vagy nem, nem feltétlenül ember, de, tehát, de az, ez, ez nem baj itt, hanem ez egy olyan sorozat, ahol így megvan az a kellemes biztonságérzet, hogy azért nem fognak meghalni ezek a karakterek, de azért meg tudják csinálni annyira jól a szituációkat, hogy azért izgulhass, hogy nem feltétlenül azért, hogy Úristen túlélje, hanem hogy hogy fognak ebből kimászni. És ez, ez nagyon jól működött, és akkora gyomros volt, amikor láttam a bobot meghalni, hogy így ez az utolsó dolog volt, amire számítottam. Én az utolsó pillanatig biztos voltam abban, hogy lelővik róla azt a szörnyet. Uh -huh. És áh, szóval, fú, nan, de, de, de tehát én így most sajnálkozom meg minden, de egyébként ez egy baromi erős pillanata volt a sorozatnak. Tehát ez egy percig se negatívumként gondolok erre, de nagyon-nagyon de euh, példásan csinálták az egészet, tehát így kell egy karaktert kiírni euh, egy sorozatból. Igen, tehát jól is volt felépítve, jól volt kivitelezve, ez, ez, ez maximális. És nem is ez volt a legnagyobb sírós jelenetnek. És az a finálban, Hanem utána, amikor ugye a Vilt euh, ugye elhozzák, és akkor ugye így elkezdik, ugye. Ugye információt akarnak tőle szerezni ez ebben az epizódban volt, hogyha jól emlékszem. Uh -huh. És akkor ugye elkezdenek ott mesélni neki ugye a Jonathan, meg a Mike, meg a, igen, ugye igen. a Joyce, és az annyira szép volt, amikor ott először próbáltak meg ott ráhatni, ugye elmesélgették a kis történeteket. És én, én azt megkönnyeztem. Tehát az, az valahogy egy, annyira szép volt, így annyira jól fel voltak építve ezek a. Ezek a kapcsolatok, hogy ki, kihez miképpen viszonyul. És akkor ezt ezekkel a kis történetekkel ott ez nekem nagyon-nagyon nekem tetszett. Tehát, Az hogy, nagyon szép volt. Igen. Tehát, hogy, és hogy, nagyon jók voltak a színészek ott is. Igen. Tehát mindannyian igazából kihozták a maximumot magukból, a helyzetből, a karakterből, mindenből. És. és Megint csak az van, hogy megint, megint kaptunk olyan nyelcsorokat, amik úgy érzelmileg el tudtak kapni. Tehát hogy nem az a lényeg, hogy, hogy, hogy most mennyire fordulatos megint hogy hogy mennyire tud bevonni a cselekménybe, és itt ez be Nagyon király volt, nagyon össze volt hozva, és ugye utána végül is ugye megmeszeli a Shadow Monster, hogy, hogy hol vannak tulajdonképpen, és ugye itt bukkam fel az időben, és itt ugye megtörténik végre a nagy találkozás, és na itt is tisztaliba bőr voltál. Hát én, az... Iz... Fú, az szenzációs volt, és az a vicc, hogy így utólag visszagondolva számítanom kellett volna rá, hmm. hogy ott megjelenik. Mert, én biztos mert voltam benne, hogy ő fog felbukkanni, csak így akkor is így én a, alatt, ezt a... <gül> Én annyira a hatás alatt voltam az egész résznek, ami hmm. ott történt, a, amit mondtál, ez a, ez a villes rész, meg ugye a bob halála, én már annyira nem tudtam magammal mit kezdeni, már annyira idegbe, idegbe voltam, hogy, hogy azt hittem megőrülök, és amikor így megjelent az ilevőn, legszínesebben fölordítottam volna, hogy, ez, az! <gül> <gül> hogy e, e, ez, ez Annyira kellett, és egy csodálatos volt az egész, ahogy meg volt csinálva. Tehát ez, egy részt ennél jobban lezárni már nem lehet. Hát meg itt tényleg az van, hogy hogy en, ennek az élménynek tényleg az volt az ára, hogy egy picit úgy visszavegyenek a korábbi részekből, és tényleg így is nagyon-nagyon-nagyon szerettem, csak azért, úgy lehetett volna egy picit tempósabb. De így, hogy mindent ilyen szépen lassan így kikerekítettek ide, és itt minden összeért, itt meg voltak a tartalmak is. Ezért az egyszerű élmény az hatalmas volt. Amikor ott minden, minden összeért végre, és akkor után tényleg. Én nem tudtam, hogy kilenc részes amúgy az évad, és amikor így már látom hogy tíz perc van még vissza az évad, és tudom, ezt hogy a picsába fogják lezárni? Ja, azt hittem, le? az utolsó rész. Igen, én azt ja. hittem! én azt hittem! És, így, és, és, és, és, és, és, és utána bevágódik az íjnevel, és így, hát legalább, kéne legalább egy fél óra, hogy legalább egy közép le tudják zárni. És utána itt így elindult a stábista, és évek ott magadba roskodtam, hogy... Ezt nem lehet. Hogy, ...hogy az életem nem lesz ugyanolyan ezután. Tehát én, én hibernálom magam, én kivágom a szemem, bármit megcsinálok, hallott csak, csak nehez legyen a vége, és ott felbukkal, hogy uh, next episode continues in, 5, 4, 3, 2, 1, és jött az új rész, és így ennyire még sosem örültem epizódba. Tehát Soha igen. a bűnös hát ott kellett életem. is. de merges voltam. De basszus, hogyha ott... Uh... Tehát egy kicsit sajnálom azért, egyrészt nem sajnálom, mert, mert én is ott szinte azonnal megnéztem a következőt, mert, mert ott tényleg nem lehetett bírni magaddal. Tehát az Igen. tényleg annyira, annyira profin volt felépítve az egész nyolcadik rész, hogy muszáj volt látni a konklúzióját, meg a lezárását. De főleg úgy, hogy tudtad, hogy az utolsó részt, tehát hogy, hogy tényleg vége lesz a, az egész évadnak de ha belegondolsz, hogy mondjuk ez a heti szinten jött volna, és várni kellett volna egy hetet, szerintem jobban meglettünk volna őrülve, mint amikor a Négön, hogy kitűt agyon. A Négönnél nem. Itt, inkább a, hát nem is tudom, trónok példát kéne mondani, de ott se vágnak soha félre. Ott nem éges, vágják itt félre. Igaz. Ott mindenkit levészárolnak, és utána jön a, a Rains of Caster, és akkor utána, hogy dolgoz fel Igen. a traumát. Itt, itt tényleg egy cliffhanger volt. Ami a Netflix sorozatnál tényleg nem baj, mert Azonnal jön az új ott szoktak azért lenni, tehát a hauzott tele volt ilyenekkel. Igen, de hogy itt tényleg nem baj. Tehát, hogy itt, nem, itt, nem, tot, nem, nem. Tot, itt teljesen tudod tolerálni. És hát tényleg felbukant az irában, és akkor ezután jött a finálé, ami meg tényleg itt sokkal jobb volt, mint az első évadban a finálé. Tehát, hogy ott egy picit olyan, úgy összecsapták és kész. Tehát, hogy ott én nem éreztem annyira kérdemeltnek a finálét, mint itt. Itt viszont nagyon jól működött a finálé. Tehát, hogy tényleg megtörténtek ugye a beszélgetések, ugye, hogy, hogy egymással találtak a karakterek, hogy... A, és azok is micsoda párveszélek fú, voltak, te a jó A meg, meg a Mike-nak a jelenete. Az is nagyon szép volt. Oh, Alapból a Hubbard, ahogy reagált, ah, szóval az a, az a színész is szenzációs volt, de amikor a kocsiban beszélgetett a, az Igen. eleven hát az azt a mindenit... Az annyira jó mert... volt, de arra már beszéltünk, tehát az Igen, szenzációsan az, volt. Azt gyönyörű van. volt, gyönyörű volt, tényleg, ahogy így, minden így összejel, és akkor innentől kezdve tényleg beálltunk egy lineáris vonalra, és akkor már irány a kapuhoz. Ugye elmorzézt a, a Will. Ami egy kicsit azért egyszerű mondja, volt. Egyszerű megoldás, volt. tehát ez a valahogy mindig a morzekód a nyerő, nem? Igen. Nem mindig vagy. ez van, hogy... Én nem tudok morzézni például, tehát ha tudja, hogy hogy kell. Egyébként nekem, én ezen már egy csomó gondolkodtam, nem tudom, a Homeland-et látta, de ugye ott is a morzekód volt a, igen. az elején, meg volt egy csomó filmben ilyen, hogy basszus, ha csak egy picit lenne izgalmasabb életem, meg kéne tanulnom a morzekódot, mert ki tudja, mikor jutok egy ilyenhez. Hogy... De én nekem ebben az lehet, hogy ez mennyire egy basic knowledge amúgy mindenhol tudnak morzézni. Ja, hát az, az, az, az bullshit. Tehát senki nem tud morzézni, nehogy azt hitt, szerintem még a tengerészgyalogságnál is izét használnak hozzá segédkönyvet. A pár hát megtanultam az SOS-t talán. Tehát, az, jó, az SOS-t én is tudom. <laughs> De a villaz nem esó kopogott le. Hanem ugye a kaput, és... De ők fejből vágták, mert ők vagy fej... Fejből a, vágták, ugye? A Harper ismerte fel szerintem talán. Tehát, hát vagy... nem tudom, egy kisvárosi sheriff. Hát szerintem van, Vietnámban van. volt talán, hogyha jól emlékszem. Ja, mondjuk jó, az még, az még lehet, hogy. Akkor ott, az ott az, hogy hogyha jól emlékszem. Itt lehet, hogy most én költem hozzá a sztorit, én töltöm ki a, a plotholt, de úgy emlékszem, hogy ők volt Vietnámban. És Igen, nagyon szeretnénk kimenteni a sorozatot, de nem biztos, hogy sikerül. De egyébként ez nem ez a sorozat játszó el először, pedig ez már tényleg nagyon sok Nem, nem, nem, nem, nem, abszolút volt. nem. De tényleg, tehát ugye, ugye itt megyünk oda, hogy ugye a Huppert meg a, az életben ugye elindul akkor a kapuhoz, a, a Joyce, a will a jonathan és a Nancy-t elviszi hát a, a kunyhóba ördögűzni, Igen. hősugárzóval. Igen. Hát nagyon <sítható> randóval. Te most által, hősugárzóval és kandallóval ami érdekes fordulat volt, csavar volt rajta. Láttunk ilyet ezerszer, de jól működött megint csak. Tehát hogy nekem itt tetszett. Ö, itt nem csak annyi volt, hogy most kihűzzék belőle, hanem ja. ugye itt meg volt az, hogy nem tudhatja, hogy hol vannak. Teh, vagy igen. Az, az még az előző részben volt, amikor megcsörrent a telefon? Az ott, is ott csörrent, ott meg onnan tudta, onnan mentek ugye a demodogok, hogyha már ja, hát igen, azt igen, igen, igen. használjuk, igen. hogy ugye hát az otthoni telefont, ugye a Will, és akkor tudták, hogy, hogy ez van. És hát ugye a Will-t elvitték, és akkor a, a, a Buyers-házban pedig ott maradt ugye a, a maradék. Tehát a gyerekek meg Steve. És ugye a itt volt az ajánlat, amit ugye emlegettünk a Billivel kapcsolatban, hogy a fatár befenyítődött, hogy akkor keressenek, meg, és ott ugye ráment a, a Mike-nak az anyjára, az egy mennyire perverz jelenet volt. A... Igen, az, az annyira out of nowhere volt, de uh, én is használjak egy ilyen angol kifejezést, hogy az egyébként jól adta elő a srác. Nagyon jól ment neki, amúgy tök tökélető volt, meg az anyuka is úgy, hogy benne volt a játékban, és úgy, ez, néha úgy érzem, hogy portnót nézek. Jesus. Igen. Az, az azért kilógott az egész sorozatból az a jelenet. Talán nem lógott volna ki, ha mondjuk benne van mondjuk a harmadik részben, de az utolsó részben, amikor már azt érzed, hogy most már nagyon akarod tudni, hogy mi a vége, mert nagyon izgulsz, akkor ez így... Édes jóisten! De vicces volt amúgy, tehát a Jánik is meg a maga meg, meg Mondjuk a karaktert annyiban egy picit talán mélyítette, hogy ez a, vagy, vagy nekem még visszataszítóbbá tette az egész srácot, hogy tudatában van annak, hogy bárkit bármikor le tud venni a lábáról, mert, mert tényleg abszolút kilóra megvette ott azt a nőt, és hogyha mondjuk én így találkozom ezzel a sráccal, engem is megvett volna kilóra, hogy ez milyen jó arc. Valószínűleg, hát nagyon remélem, hogy velem nem flörtött volna így, hogy előadja ezt a ezt, mert azért annyit elárulhatok, hogy nem vagyok olyan csinos, mint az a nő, de de hogy, hogy nagyon megnyerő volt az egész srác, tehát, hogy az egész megjelenése, hogy így, így tehát nem lehetett másra figyelni. És, és ugyanakkor meg hát ugye ismerted ezt a csávót, tudtad, hogy mekkora egy paraszt. És kicsit még visszapaszítóbbá tették, bár ennél a pontnál már tök volt, mert már én abszolút rüheltem az egészet, az egész hmm. embert. Um, és aztán jött ugye a nagy uh, pillanat, amit szintén nekem ilyen az déjà volt, meg ilyen az flashback hogy az utolsó pillanatban, amikor a tetőfokára hág az izgalom, akkor megjelenik a Buli, uh -huh. és akkor lenyomnak egy ilyen uh, testharcot, uh, ilyen ökölharcot, ami egyébként a, ugye a Steve és a a Billy Billy. között. Yeah. és, Tehát nem Buli, hanem Billy. Bocsánat. Bili, bili, bili. Bili, bili, buli. bili buli. Úristen, na jó, nem. Tehát jó. lenyomnak egy harcot, és az egyébként baromi jól meg volt csinálva. Meg súlyos e, is volt. Súlyos tehát, volt. Vagy, vagy nem a Steve karakter szempontjából volt nagyon jó, hogy ő, őt mindig amúgy megverik. Tehát, hogy Jonathan is megverte ugye, az első évadban, tehát nem bírt el vele, és a, ugye az évad során már többször szembesült azzal, hogy azért Fizikálisan fölötte áll bőven a bili, Tehát, hogy nem bírna el vele semmilyen szempontból se. De mégis kiment oda, és hát tényleg sorvált a lófaszért, mert de nem, most mit csináljon vele. Tehát, hogy most, most lelőni nem tudta, mert nem tudta. Tehát, hogy nem, nem lehetett vele mit csinálni, akkor tényleg kiállt oda, és akkor ő vállalta azt, és akkor legalább tényleg a gyerekeket valahogy megvédi. És utána, hogy a... A kislány meg ugye lenyugtatózta meg minden, és utána egy hírta, hogy a Billy megért, hogy isten ez be tud nyugtatózni, amikor nem figyelek én többet vele, nem gecizek. <gül> egy ennyi volt ott Igen. E -e -e a... Vagyunk hogy azért, azért fura volt, és feladva. én itt éreztem azt, hogy mennyivel jobban működött volna ez az egész jelenet, hogyha a Billy nem egy ekkora paré, hanem mondjuk az van, hogy nem azért vigyáz így a hugára, mert Ugye az apja ezt mondta neki, mert ugye itt, azt hiszem itt derül ki, vagy nem talán még korábban is állíti, a rész hogy... derül ki. Hát igen, de talán említi a max hogy hogy muszájból vigyázz rá, hogy úgy ja, alakult, aha. hogy a testvérem vagy, ezért vigyáznom kell rá, de egyébként rohadtul nem akarok. Csak mm. muszáj, mert különben az apám nagyon ver. Tehát tulajdonképpen mm. ez, e, ezzel most leírtam az egész karaktert, tehát így nagyjából ennyit tudtunk meg róla. Hogy mennyivel ütősebb lett volna az egész, hogyha ő valóban szerette volna a Mexet, és azért vigyázott volna rá, pusztán mert egyszerűen túlzottan is féltette, mint a bátja. És akkor lehetett volna ugyanekkora paraszt, de rögtön egy kicsit árnyaltabb lett volna, rögtön nem, az, nem minden megjelenése olyan, hogy Istenem dagőjél már meg, mert semmi pozitív tulajdonságod nincs, mert egyébként nem volt neki. És a végén, amikor a Max lenyugtatózza, akkor lehetett volna akár az, hogy rádöbben, hogy talán egy kicsit túlzásba vitte, és érthető, hogy miért vett vissza utána. Tehát, hogy én itt éreztem volt. azt, hogy ezt a karaktert rohadtul alulírták. Úgyhogy így, nekem ezért volt, ez a karakter szerintem az egyik legnagyobb gyenge pontja volt az egész évadnak, és ez benne itt realizálódott a legjobban, hogy amikor feloldották ezt a, ezt a konfliktust, akkor az így nem működött. Ez gáz volt. Tényleg nem, ez nem működött egyszerűen jól. Tehát, ez olyan elnagyolt volt, mint hogyha, de lehet, hogy itt az volt, hogy... Ugye az első évadat az jóval tovább, több ideig készítették, mint a másodikat. Tehát, hogy valószínűleg sokkal jobban át volt gondolva, mm. hogy általában a történet lehet, hogy nem volt annyira rá idők, ideje. Hát hát uh, kiváló munkát végeztek. Tehát, hogyha minden első sorozat így nézne ki, akkor nem lenne semmi probléma a világban. Igen, igen. Tehát, hogy ez volt az egyetlen egy ilyen gyenge pontja a finálénak, ami igen. nekem nem tetszett. Viszont, utána, hogy helyben hagyta a steve és utána a kölkök meg elindultak, a figyelem. El, és, és felébred a szívesi néző, hogy te is itt vagy, te is itt vagy, a kisnány vezet, hova megyünk, és így azt se tudja, hogy hol van a számot, hogy begyögik neki, hogy, hogy, hogy nem fogunk menni a föld alá, és akkor ott megküzdünk velük, és tök jó lesz majd, és így, hogy nem, nem megyünk le. Tehát, hogy az a, az a, ahogy a közönség is reagál rá, hogy hülyék vagytok, nem szabad oda menni, normális vagy. És, és, és, és utána, hogy itt tényleg így, felöltöztek ott, felvették a cuccot, minden, elindultak le, és mondom, van, akkor én megyek előre, hogy akkor legalább engem kapjanak szét, először akkor már legalább vigyázok rátok. És ez is egy annyira ilyen jó kis, kis, kis gyerekes, ilyen kis tinis dinamikát adott az egésznek, hogy de a kölkök akkor is meg akarják oldani, és abból dolgoznak, amiük van. Hozott én. anyagból dolgoznak. És ez is egy annyira ilyen jó, jól összeillesztette ezeket a karaktereket, annyira jól használták ezt az egészet. Ez volt így a könnyedebbik része szerintem így az egésznek, a, a finálénak. Aztán ugye tényleg az örögüzés mondtuk, és akkor ugye még ott voltak a, a Hopper, meg ugye az Eleven. Ugye akkor ott bementek, Be és kell zárni a... a kaput. Igen, és akkor ugye sikerült végül is elterelni a, terelni a demodogoknak a, a figyelmét, és hogy oda bementek, és az a ját is nekem nagyon bőrös voltam, ugye, hogy az Eleven bezárta azt a kaput. Az annyira epik volt, Hmm. Az, az nagyon a... klassz volt, nekem kicsit olyan videójáték koreográfia kicsit igen volt, tehát ez az kicsit, escort igen. mission amikor uh, lőd le a, a fölfelé, a, a, a Dead Space-be voltak ilyenek, igen. hogy lőd le a fölfelé jövő szörnyeket, miközben a társad éppen kódol valamit a számítógépen, jó ilyen nem csak a Dead Space-be volt, ilyen nagyon The számítógépen. The meg rengeteg ilyen Tower oh, defense igen, igen, igen. volt tehát, hogy ezt nagyon sok helyen megcsinálják Itt, vala, szépen itt meg volt csinálva. a karakterek miatt működött ez is megint mm -hmm. csak, tehát hogy itt, itt is ugye té tényleg így, így megvolt az egymásra találás, tényleg itt is az, hogy szükségük van egymásra, és ahogy tényleg ezt az Eleven megcsinálta, játszotta a kislány, meg ahogy az egész ábrázolva volt, meg az egésznek a látványa, meg, meg ott azért volt tension, tehát hogy, hogy uh -huh. volt izgalom, ott volt feszültség, meg mindenki, ez az. Így kell, így kell finálét csinálni, és ez tényleg hatásosabb volt, mint a, mint a demogorgon -nek a kinyírás az előző évadban. Hát és... annál jobb volt. A, igen, tehát itt, itt, itt, itt azért ez egy sokkal magasabb fordulat, egy Már... Az Az még talán az előző rész végén volt, amikor beálltak a fegyverekkel. Igen, az ott igen. volt, és a csúzlit fogta elő a Lukasz. Igen, igen. Az aranyos volt nagyon, hogy az első évad végére, hogy ott csúzlival intézték el a a demogorgon ha jól Nem, emlékszem. ugye, ugye megdurantotta a csúzli a Demogorgont, és amikor az becsapodott, akkor vágodott hátra, és akkor lépett elő az Eleven. Tehát az Eleven pont akkor vetette be a mágiáját, amikor a, a Lucas eltaláltott. Hát át. jó, csak arra gondolok, hogy a Csúzli az ott azért elég komoly szerepet játszott igen. annál a jelenetnél. Igen, a hatás szempontjából igen. És itt, itt is tényleg tök jól elővették. És végül is ugye ugye belezárva be a kapu, mindenki happy volt, minden elvileg minden meg lett a fill is felszabadult, és ez egy, ez egy nagyon, nagyon kielégítő finálé volt. Tehát, hogy, hogy tök jól elvarták tényleg a főtörténetszállat, utána kaptuk még ugye a, a nagyon kedves kis snowballos uh, epilógust, mert igazából epilógusnak lehet ezt a leginkább nevezni. Ja. A karácsonyi bált. Hát az, az a, nagyon a, jó volt. Nagyon és aranyos volt. Sokáig tartott, de egy percig nem bántam. Hát legalább húsz perc volt, hogyha jól szóval vagy tizened. Furcsa, is és... egyébként, hogy mit akarnak még itt 20 percig, és, és kellett az. Hoza, igen. Szerintem. Ez, ez megint karakterpiac volt. Ez egy kis jó lesőt búcsú a igen. igen. Hogy, hogy most egy évig megint nem találkozunk. És a hogy ahogy hát megfogadta a tanácsokat, minden ott így magát, aztán bement, és ez olyan szomorú volt, amikor végül is így egy lány se nagyon akart vele, akiket fel feltáncolni. Pedig szenzációsan csinálta szerintem. Tök jó Tehát, ahogy volt. odaállt a csajokhoz, és mondta, hogy gyerünk, vagy valami ilyesmit, az organizációs az volt, tehát az nagyon, nagyon cuki volt. Úgyhogy, Igen, és, és, de és én az, is nagyon sajnáltam. És ez működett, és utána ugye, hogy a Nancy utána végig is kiven, tehát a legszimpatikusabb húzása volt az egész mm. sorozatban, amikor odalépett hozzá a Nancy, és akkor, hogy beletáncolt, meg ugye a, a gyerekek is ugye az eleven meg a Mike-nak, meg a lucas meg a max is ugye volt showk jelente, és a a hú, várjá, hogy is volt, mert az, ez a Beyond Stranger Things-ben erre kitértek, hogy valami 11-szer vették fel, talán azt Csók jelent a májkal, meg a, a, az e -el, és ott a hátérvek közben a tapsoltak, a, a statiszták meg mindegyik, és tök voltak, és alig tudták megcsinálni, anélkül meg a te megnézed újra a jelentet, akkor a amikor a, a májk odahajol az irevőhöz, akkor lehet látni egy picit, hogy mozog a szája, de ugye le van véve, vagy ott ugye nem volt mikrofon. Hm. Nem veték fel, akkor ott azt mondta, hogy I'm coming in. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy figyelmeztet a kislát, hogy akkor most fogja megcsókolni. És, és ezt egy pillanatra lehet csak látni, de hogyha tudod, hogy mit keresél, akkor ki lehet szúrni. Aha. Ez is ilyen apróság. És te, nagyon aranyos történeteket meséltek amúgy a, ebben a műsorban és meg ugye volt még itt a Joyce-nak, meg a harper nak egy kis közösenete, hogy, ugye, hogy egy cigarettáztak, egy, hogy lehet füveztek, én nem tudtam rá, füveztek, valószínűleg, füveztek. mert ugye említették, hogy a, volt a tanárjuk, aki már 70-es években nyugdíjba ment, ja, valószínűleg és hogy most már, nem, fog már nem, fogja, nem fogja rajta kapni őket. Aztán kicsit bekapart, ugye, a Joyce-nak a cuccos, de akkor, ja, ez mondjuk logikus. Szerintem az volt. Lehet, és uh, itt is egy ilyen, hát itt is azért, hogy Valószínűleg elkezdték ott ezt sejtetni, hogy lehet, hogy a Joyce meg a, a Harper az lehet, hogy össze fogják őket hozni. Csak még nem most, mert nyilván még friss ugye a, a szegény bob a, a halála. Az Bobot azért meg kell rendesen gyászolni. Ja, hát e meg tényleg szegény joyce is úgy sajnálhat, hogy megint egyedül az a szeretségletet. Az, az annyira rossz volt. És akkor utána jött ugye a cliffhanger, hogy ugye azért még ott van upside down, meg van shadow monster, mert nem elpusztították, csak bezárták a kaput. Uh -huh. És ebből még bármi lehet, akár az Eleven-ön keresztül behozhatnak valami új ilyen történets Tankán, hát vagy, az... a... vagy valami más ilyen számozott, sorszámozott igen, ezt akartam kereszt, mondani, jól. hogy vagy behozzák azt a hetest, ami mondjuk annyira nem hiszem, hogy szükséges lenne bár a fene tudja, lehet, hogy jó lesz vagy behoznak egy újat és akkor majd megjelenik még a hetes is és akkor tényleg az lesz, hogy egy ilyen kis X-men lesz Aha. az egészből ami így elmondva hülyén hangzik de ha az ember látta a sorozatot, akkor azért jó is lehet akár meg lehet ezt ütősen csinálni nagyon. Tehát itt, itt, itt ebben vannak lehetőségek, és én, még egyszer mondom, én nagyon imádtam ezt az évadot is. Tehát én nagyon élveztem minden nagy, nagy részt minden egyes percét, nagy részt. Még egy e, valamit a igen. fináléhoz, bocsi, a, ami, amit egy kicsit furcsátam, hogy ugye mindenki megkapta a szép lezárását. Igen. Ugye a Dustin a Nancy-től kapott ugye, nagyon jó tanácsot, ami egyébként szerintem nagyon jó volt, tehát amit úgy mondott neki. Igen. Meg a Mike ugye, az Eleven-t, a Lukas pedig max és Billnek oda egy statiszta csajt, hogy tessék, te őt kapod, húzzál innen. Az <laughs> Egy kicsit ott úgy, úgy félváról kezelték, hogy hogy tudod mi, te is ott van, ott egy menjél, Csak csak mennyi innen a képből, mert, mert nem volt romantikus történet, szállatta nem kapják. Neki tenni. már minden megváltás, amikor nem egy szörny akarja éppen, Igen. Abban is szerintem úgy. Igen, tehát az ott, meg, az ott nagyon hülye jött ki, de amúgy jó, az is jó pofa volt igazából, de így a semmiből megjelent egy ilyen kis lány, és így fölkérte táncolni, néztem, hogy oké, okay, hát rendben van, Will valószínűleg, lehet, lehet hogy Willnek is lettek a szuper képességei, hogy Tud igen. manipulálni mindenkit. A, megkapta a Shadow monstertől. <gül> ja, így a befolyásolás, vagy így a manipulálás igen. minden, és így előfordulhat a úgy simán. De na, tényleg szép volt a lezárás, tehát hogy, hogy tényleg az ember lehet csak mindenre mérges, de hogyha egy kap, kap egy megfelelő finálét lezárás, akkor igazából, hogy elszáll a méreg. Igen, tehát igen. A, hogyha hogy ezt jól megoldják, akkor tényleg nagyon sokszor mondják azt, hogy videó jó, a vége, Ja, hát nem minden jó, ha jó a vége, de azért sokat tud rajta segíteni, hogyha, még hogyha maga a koncepció nem is mindig tetszik, de hogyha azt jól, jól kikerekítik, akkor azért általában az ember meg nyugodni. Hát igen, mert most itt van az Eleven is, én abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, hogy, hogy nem szerepelt olyan sokat, és nem jól kezelték, viszont volt az az egy nagy pillanata a végén, jó, nem csak egy, de több, tehát hogy az utolsó mondjuk másfél rész vagy az utolsó rész, meg az, az utolsó előtti rész végén, az a két pillanat annyira erős volt, hogy ott azt mondtam, hogy ez nem működhetett volna olyan jól, hogyha nem így kezelik az ilev igen, És akkor oké, okay, akkor megérte. Tehát, hogy értem, hogy miért, és így akkor abszolút megbocsájtom, mert, mert ez a pillanat megért ennyit. Viszont a következő évadban azért már nagyon szeretném, hogy végre legyenek együtt a, a Mike is az Eleven. és ne És nem azért, mert ez egy ilyen Ilyen rajongói. Sikit, akarunk. Igen, nem, Isten őriz, csak hogy, hogy végre most, most legyen az. Tehát, hogy most, most legyen az a történet. Tehát most most boldogul. a karaktereket tényleg, én, én is ezt szeretném igazából, és legyenek együtt. Igen, nem? hogy a következő évad teljen el úgy, hogy lássuk végre azt is, hogy az hogy működik, mert azt még nem nagyon láttuk. Igen, tehát itt, itt erre lesz majd szükségünk. Nyilván még nincsen pontos infobemutatóról, bemutatóról. Szerintem lehet, hogy 2018-ban nem is fogunk Stranger Things-et látni. Lehet, hogy csak majd valamikor 2019 évelején lesz kész. Mm. Mert nyilván azért ezzel, ezzel, ezzel is rengeteg munka van. Tehát, hogy, hogy nyilván a színészeket annyit nem használják jelenleg, főleg ugye a gyerekek itt le vannak kötve. A David Harbour az ugye most... Csinálja a hálóit, talán most forgatják, hogyha jól emlékszem, uh -huh. ugye a Jim Haperig, és akkor utána meg gondolom visszatérnek, és akkor leforgatják, de lehet, hogy ö, nagyon komoly technikai színvonalon van ez a sorozat amúgy. Tehát hát valami, a Netflix-től ez megszokható Valami, valami 8 milliós epizódon kéti van talán, ami elég magas. Tehát, uh -huh. hogy az első évad az ilyen 6 millióból készült talán ö, epizódonként, most már 8-ra. Ez lehet, hogy a gázik miatt van amúgy így feljebb tolva, de mindesetben ez látványosabb volt amúgy, mint az első. Abszolút. De, tényleg a, a demodogok csak jól néztek ki, jó volt ott is az animáció, a shadow monster az meg, hát az meg tényleg nem tudok ö, szavakat fűzni, ez mennyire királyúl volt ö, kidolgozva, megvalósítva. Ja. És, és meg, meg hát a zene, a hangzás világ úgy, úgy, úgy minden, meg a díszletek, minden nagyon-nagyon toppos ebben a sorozatban. És én nem nem, nem vagyok csalódott. Én ezt hogy mindig ugyanannyira szeretem, és tényleg elég várom, hogy, hogy jöjjön az új évad, és hogy, hogy leközel egy szavit is kiveszek, és nem, nem éjszakában nyúlóan kell nézem, hanem az egész napomat rá tudom szánni. Akkor Aha. megnyugodtam. Ja, ja ez azért pontos. És ezért kedves hallgatók is így írják le, hogy mit... Nem szerettek a sorozatban, mondjuk a hetedik része kivéve senkinek szerette. Igen, hát az <gül> meg, Jó, de azt... igazából egy igen. ilyen kevésbé jó rész volt. Nagyjából azért a legtöbb. Luxus probléma egészen Elég sok sorozat, a legjobb sorozatokat. Ott volt a Breaking Badben az a legyás rész, amit én speciális szerettem egyébként. Én is nagyon. De, de nagyon sokan utálták. Tehát, hogy minden nem. sorozatban van egy rész, ami így, ami így valahogy senkinek se tetszett. A epizód ja. de, de hát meg. Egy, tehát ennyi simán belefér, szóval ez, ez valahol, én, én, tehát én sose várom el azt, hogy ha van egy sorozat évad, főleg ezek, ugye, amik, amik mondjuk egy történetet mesél el, egy évad, tehát nem ezek a heti esetes sorozatok, mm -hmm. én azokat annyira egyébként nem is szeretem, ezek, azok sem. engem annyira nem kötnek le, de, de hogy én sose szoktam azt elvárni, hogy minden rész üssön. Tehát az valahol szerintem érthető, ha, ha középtájon ezek egy kicsit leszoktak ülni, mert általában az szokott lenni, hogy ugye a közepettáján egy kicsit leül. Lehet, hogy kicsit, kicsit hamarabb, mondjuk nálat vagy a teljesetetben például te mondtad, hogy a második-harmadik részt annyira nem élted, Aha. vagy ugye ott volt ugye a hetedik, tehát hogy, hogy ez, ez nem baj szerintem, mert ugye ez egy történet, ami néha eljut arra a pontra, ahol nem feltétlen történik semmi akciódus, de, de következetesen halad előre, ez a hetedik részről még ez sem mondható el, tehát az tényleg a mélypont volt, de önmagában szerintem nem volt nézhetetlen, vagy ilyesmi. Abszolút vállalható volt, meg igazából minden rész ilyen 45-50 perces, tehát nem az hmm. volt, mint megint a Walking dead hozom föl, hogy amikor a Morgannek a Morgan másfél órás sztoriát kellett nézni, tudod? Oh, Jesus. A kunyóba. Yeah. Ha még emlékszel arra a A PTSD te... még megvan belőle. Tehát, ilyet azért nem játszottak el, szóval abszolút az is egy teljesen nézhető rész, csak nem üti meg azt a színvonalat, amit a többi prezentál, mm. megképvisel. Tehát, tehát mondom, az ilyen luxus probléma ja. igazából. Úgyhogy tényleg majd Tényleg, de de csak azt mondjátok, hogy mi nem tetszett, azt is mondjátok, hogy mi tetszett, tehát hogy, hogy le, lehet itt azért párbeszédet folytatni. Mondom, nem tökéletes a sorozat, itt is azért egy jó pár dologra kitértünk. Szerintem, szerintem teljesen, uh, tehát nem voltunk ilyen. Jó, ér, Hát, ja, de ilyen nagyon fanbolyok, jó, én egy kicsit fanboly voltam talán, de, de hogy attól függ, látom a hibákat, meg én el tudom ezeket fogadni, tehát nem mondom, hogy ez szent és értelmetlen, mert nem az, de abszolút nem erről van szó. Csak csak azért tényleg itt hoznak egy olyan hangulatot, egy olyan színvonalat, egy olyan, egy olyan hangvételt, ami, ami hozzá nagyon közel tud kerülni. És ezáltal nagyon-nagyon tudom ezt értékelni, és nagyon tudom szeretni. Ja, ámen. Ámen, ez egyértelmű, és hát találkozunk a harmadik évadnál mindenképpen. Mi? Mindenképpen ott leszünk. Hát igen, az, az, az, az, az mindenképp ilyen premier, hát nekem premier hónapban nézős ja. lesz, neked premier napon. <gül> Hát minél hamarabb, minél hamarabb, ja. mert, mert té tényleg itt, itt, itt nem akarok, nem tudok várni, nem birok várni vele. Hát meg ez így könnyű azért, hogy fölrakják, tehát így, hogy ahogy föl van az egész egybe. Igen, és tényleg te osztod be úgy, ahogy oh. szeretnéd. És hogyha, hogyha úgy jut rá időd, mint mondjuk Fredinek, hogy már majdnem két hónapja volt a finálé, vagy hát nem több mint egy hónap, és még mindig a harmadik résznél jár, Blacksik most fejezte be, van, aki még bele se kezdett, tehát, hogy, hogy tényleg az ember magának osztja be, ízlés szerint, hangulat szerint, stb. És, és ez tök jól van így. Ez... Meg ez azért is jó, mert itt nincs az, mint mondjuk a lost hogy ha lemaradsz, akkor, akkor elspoilerezik. Mert igazán nincs ja. mit elspoilerezni, mert sejtett hogy, hogy mire fog kimenni az egész. Max tényleg így a, a Bob halála, meg amit hmm. ott A nagy pillanatokat mondjuk nem jó, ha előre tudod, hmm. de... De például akkor ezek szerint a Bob halála is csak nekem volt olyan nagy sok, tehát, hogy van e, aki... Már nem úgy éltem, hanem úgy a... ja. e, akkor Te valamennyire számítottál is igen. rá. Igen. E, és akkor lehet, hogy csak ezt én éltem meg úgy, hogy én abszolút nem. Igen. És e, hogy ez, ez nem olyan sorozat, ami mindenképpen öröktön látnod kell a, az adott résznek, különben belefutsz egy spoilerbe. Igen. De mondom, tehát itt ez abszolút nincsen gáz. Úgyhogy Úgyhogy ja, szerettük a Stranger Things-et, szóval nagyon szeretjük és szeretni is fogjuk, és, és a... remélhetőleg ott is adnak rá. És őszintén remélem, hogy ha meg is jelenik valaha magyarul, akkor nem furcsább dolgok lesz a magyar címe, mert egyébként, egyébként az a magyar cím, tehát ja. szeretjük a furcsább dolgokat, de... Hát az Egy... érdekes. Amúgy tényleg, hogyha már magyar, ugye a magyar Netflix vagy a Netflixen ugye az első évadhoz már van magyar felirat, tehát hogy csináltak gyári feliratot hozzá, Hú, ker azért, az milyen köpedelem rossz. Tehát, hogy ott a Jódát például pontos ével írták. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, meg volt egy másik dolog, amit én nagyon fe, megegyeztem, de már most nem tudom nektek visszaidézni, azért vannak benne kapitális dolgok, hogy így, hú, oh, is ezt itt tényleg beletették. kifejezésekkel van tele az egész, meg így, mint hogyha nem... Nem feltétlenül lett volna a helyzet magaslatán a fordító, és itt tényleg nem csak a jódáról beszéljenek, az ez lehet typo vagy stb., hogy tényleg tipó, nem tudom, hogy hogy hívják ezt rendesen, hogy elütés. De vannak fura dolgok. Érdemes egyszer egy pillantást vetni rá, hogyha végignézitek az első évadat újra. Ja, de, jó. De ez, én ezzel lesokolottam a jogapontos de, Elég durva tényleg, tehát ez, van, van Ez az én a javából. Eléggé benne is így, elkezdtem érezni a kapátkasát. Ja. De jó, hát szerintem eleget beszéltünk, hát mennyit? Másfél órát Na, beszéltünk? Másfél órát, tehát oh, az, amikor azt mondtuk, hogy alá az egy órával, ja. a nördiségünket nem lehet alábecsülni. Ja, hát a, a rajongásunkat meg minden, de ját volt miről beszélni, és még így is, jó pár dolgot kiálltunk, de szerintem, de szerintem elég lesz a kedves hallgatóknak. Aztán, hogyha nem elég, akkor hát azért hozunk még négy órás adásokat, nem kell aggódni szerintem egyáltalán. E, hát akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, még vissza fogunk térni, akár sorozattal, akár rendes számozott akkor már talán Freddy is jön velünk, meg szorter, meg Szőlőskely Gábor, meg még lehet, hogy új tagokat is szerzünk itt. Ez nem spoiler, nem tudunk plusz tagokról, de lehet, hogy lesznek. <gül> Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm meg Backship nevében is, hogy, hogy hallgattatok minket. Reméljük jól éreztétek magatokat legalább annyira, mint mi. És hát uh -huh. akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!